ku pa svetine, svetnik, če tema takreče, Indira je eden iz med z institutom za IBC in danes so imela predavane o rintino konec celo, oziroma to je dela tega predavega, ko treba predire tiroš to predstavla, pa pa ikakršna sprava kot začut. Am povrač pravi, film, ne, to bo robel to. Ja, če boste zainteresirani, To je vedno. bomo nadaljevali, ker e, samo spomnim, danes smo uradni, kar se je uradni, če smo pred zadnjih se pravi tega našega programa, ali to je uradni del, ki so mi že pripravljamo stvari za naprej, s nekaterem med se pogovarjamo, pa še povabljujemo nove predavatke, to preda glede na to, da ta stvar kar dobro stana še v da bi nekaj. Kaj bo? Karolina, ja. Jaz sem povabila najprej Borota Vencla iz Zavoda pekarna magdalenskem reži, da nam nakratko malo predstavi, kak je v Zavodu pekarna magdalenskem mreže z zaposlovanjem, zato da dobimo za začetek malo občutka, kaj je prav se dogaja v, v konkretnih primerih, glede zaposlovanja v tretjem sektorju. Borut Vencla poznate, je vrnjega poznata ostanovitelj Zavoda pekarna magdalenskem reži, pa tudi bil dolgoletni direktor. Tako da poznati razmere, pa bi mogoče on malo na kratko nam, nam predstavil, kakak so možnosti, s čim se sooče te javna dela v socialni skladi. Ja, mogoče, ona, sem pred njim zmed sobostal, vidi, že vsa vrano, več nas je bilo, takrat na začetku smo samo to stanovali. In o, ustanovili smo ga precej naivno, e, nismo biti poznali, kar bo meni zdaj točno nevladna organizacija. Uh, Samo obstoj ustavnitev zavoda bi je dala na nek način zelo na, na uh, obstoj same pekarne, posebno v zasedbu same pekarne in takrat uh, zagotovitev organizacije, ki bi na nek način vdajna prijednala pa igrala javnemu zavodu MKC v Mariboru, v centru, uh, za katerega je ta kompleks sicer prosto bil predviden. Uh, Ko smo zavod se, praktično nismo kar veliko kvadrati s tem, kako bomo pač personalno začeli zagotavljati v določenih servisov ali pa sistematizacijo, ki smo razlo tudi v postanovitvi depinirali, da se pravi delovnih mest, katerih kader je potreben za to, da bo zavod pač obstajal in bil vedjavan v pravnem premetu, če lahko In se šele kasneje začeli soočati s problemi, ki jih pač pogoljuje način financiranja nevladnih organizacij in poslednjičnosti in tudi za poslovanje v nevladni organizacij, kot taki. Glede na to, ki smo bili ustamoljeni in za kaj smo bili ustamoljeni, poslovna delna zavoda je umetniško stvarjenje in povstvarjanje, po šifri, ki jo pač šifrijant za ustanovitev, Ne organizacij, ki jim primeru za primeru zasebnih zavodov, pač prepisuje. Uh, nam ni kaj veliko pomenilo, no? praktično bilo zelo težko v začetku, vstaviti vstavno v 96. leta zagotoviti sredstva za neko ostalno delovanje, se pravi, za to, da bi lahko imeli, imeli vsaj zagotovljeno, zagotovljeno kontinuirano računovodstvo in pa vse zadeve, ki so povezane z upravnimi obstoji organizacije. Uh, vse programe, ki pa smo jih izvajali, ki so s početka bili zastavljeni, smo praktično izvajali na prvo osnovi, zb. na volanterizmu kot uh, V večini primerov je še danes tako. za po praktično 12 letih obstoja da imamo trenutno tri zaposlene, od tega eno osebo za pomedilni čas, za 8 ur. Uh, ta oseba je koordinator, programov, skrbi na nek način skrbi, za dogodke, ki se dogajajo v ustavu in za koordinacijo vseh programov, ki od zunaj prihajajo vca odnoter. Potem imamo še dve osebi s strašnim delovnim časom za eno 1 za 6 in eno za 4 ure, da uh, na nek način zdržujemo neko stanje, ki je potrebno za samog svoja, kar sem že omenil. Uh, Vzgoj, kot vam je verjetno znano, je delno res sličen od recimo, društev ali pa fundacij treh nekakšnih oblik nevladnih organizacij, ki kot so se znane, obstaja. zarahljajo, so še ena, ampak zelo specifične stvar, ki manjka, druge pomanjkljivosti, srede, če pač malo na področju nevladnega sektorja, srede, tretjega sektorja. In primer Zakon o društvih opredeljuje, da naj bi društva temeljila na prostovodnem delu, kar pomeni, da a priori nimajo predvidenih, toliko profesionalnih, zagotovitev delovnih mest in no, opredelovanja društva, razen se se poveča na takšni, da je to potem potrebno. No. Zavod je med tem, ki jih opredeljuje zakon o zavodih in na nek način je mogoče navoljeno stavno zavod primerjati s podjetjem, se pravi zavod je neprefitno podjetje in kot takšen lahko upravljati tudi gospodarske dejavnosti. Tudi, če te gospodarske dejavnosti pa se mora v celoti stekati v osnovno poslanstvo organizacije, se pravi zavod, v tem primeru. Se pravi ne trisem od ustanovitelje, ampak je namenjen za izvanje preokreavnosti, zaradi katolik je zavod ustanovljen kot takšen. Zdaj v Sloveniji Družba na nek način načina, uh, ni so ustanovljena pa vsaj ne delujejo po nekem splivu članov, kot je to sicer tragedijo uh, v Evropi, uh, na nek način dosti samoumevno, se previ, kjer potem člani s različnimi zagotavljajo pač pogoje za delovanje organizacije, v kateri so sami. Ehm, uh, za razliko od zavodov, ki pa kot rekel, lahko upravljajo tudi gospodarske dejavnosti se Nal zavod bi naprimer, lahko imel nekaj izven tega kompleksa, včerajši, tukaj s večinoma uh, programe, ki so del pač, zavoda, uh, na primer trgovino, kakršno gospodarstvo dejavnost, in bi dobiček iz tega naslova potem seveda moral nazaj v te zadeve, ki pa prinašajo izklubo v, v, v finančno, pač, ki niso preograme, ki niso Uh, za naši primeru nikoli nismo tega do možnih mejaj izporiščali, no? nikoli nismo niti bili strukturirani na način, da bi bili sposobni izsvajati gospodarske dejavnosti, ki bi nam omogočali za zaposlevanje v tretjem sektorju. Uh, ampak smo skušali to vedno nekak krpati z javnimi sredstvi, z izsvajanjem programom, ki so načeljima v interesov in katere je so sofinancirati, preko javnih reskisov ali na počin ali pa na In pa so programi za smanjševanje predsposlenosti, ki jih načeloma minister za delo družino in socialne zadeve objavlja, kot so naprimer javna dela ali pa tisoč novih možnosti. In v zadnjem času desi so programi, se pravi programi Grupskega socijalnega splana, ki so potem so financirani, ali včasih tudi v celoti financirani. Kaj lahko še mogoče povem, Skratka, v je zelo tipično, da smo precej nestabilni. Praktično ne zvolj za zaposlitve, ampak tudi za programske scheme. Na letnem nivoju imamo rednih sredstev. Vsako leto budžet na postavljamo, praktično je z In s tem so seveda tudi vse te zaposlitve naprej Smo imeli v najboljšem trenutku vse skupaj, mislim, da 21 zaposlenih, od tega jih je bilo, mislim, da 16-krat v javnih delih, nekaj ostalih je bilo v različnih zaposlitevnih programih tudi. Ostali, ki pa smo, so bili zapolni delovni čas zaposleni, pa so danes pač za strašene, glede na to, kakšno finančno situacijo Tako da je minuto, če lahko tukaj res izpostavimo nestabilnost financiranja v tretjem sektorju, oziroma ki je pač tipična za nevladne organizacije, kar pa ne pomeni nujno, da določene se deluje v neizvajanju. Tam, kjer se potem sredstva pač znižajo, ker je treba za to, da država dobi pač malo manjše prijemke, iz naslova za poslitev in seveda posledično tudi osebe, ki bilo lahko manjše konararje. Po navadi pač skrapuje vse čas volonterizem, pa ni glasni angažma pri zagotavljanju izvajanja programov, ki so pač v sebi Ne vem, na kratko, mogoče to kot nekaj resničnega. Ja, Prihaja do veliko paradoksov. Primerno, tudi, tudi direktor zavoda ni zaposlen kot direktor, s ne prima vlače, ki bimo slišali iz naslova odgovornosti, ki jih nosi na tej poziciji, ampak je na primer zeposlen za šest urej preko javnih del. Sprej, tako vrš čas prekajajo na enih zelo čudnjih potem po javne dela potečejo, poprej po nekaj časa spet včasno, prejavno funkcijo in je profesionalno, dokler se ne bodo spet našli kakšna sredstva, dokler zavod preko drugih programov ne bo sposobil zagotoviti sredstev, da bo lahko pač Ja, hvala. Zdaj, jaz sem danes izbrala prav Jeremya Rifkina, njegovo delo Konec dela, prav z namenom, ker on z to knjigo spiše en velik argument za to, da se sredstva pretočijo v tretji sektor in da se pač zaposliti v tretjem sektorju omogočijo. Ne? Zato sem tudi povabila Boruta, da pač pove, kako klaverna situacija je v, v, v tretjem sektorju, kaj se trenutno tiče poslovanja. Uh, Rivkin je pač avtor, ki je uh, nam vsem priskrbel en dober argument, s katerim lahko zdaj začnemo uh, naslavljati uh, uh, državo, da pač najprej osmeri določena sredstva v tretji sektor, ker se uh, pač na tem področju lahko omogoči zaposlovanje. Uh, Zdaj delo Rivkinova, če, če bo znate, kaj je Rivkino, on je sicer bolj znan na področju ukvarjanja tem, s temi vodikovimi energijami, s temi zdevami drugače pa on Ameriški ekonomist, ki je prav zanimivo se dost angažiral tudi v Evropi, svetuje evropskim državam, kak naj ustvarijo svoje, prav svoje energetske vire, sploh na področju vodika in je tudi, mislim, da je precej upoštevan, mislim, da je lani februar je bil tudi v Sloveniji so ga sprejeli kot neke vrste zunanjega svetovalca. Njegovo delo, pa kot naslov že sam pove, konec dela za to svetovne delovske sile in nastopost tržne družbe, pač rivki nogotavljajo, da trendi na področju razvoja formalnega zaposlovanja, se pravi dela, ki, je, ki se tiče zaposlovanja v tržnem sektorju, pač konstantno gre zaradi tehnološkega napredka v smeri pač vedno manjše potrebe po delovni sili, kar pomeni, da masovno izpadajo ljudje iz tega sektorja, spravi iz tržnega zasebnega sektorja ravno zato njegov cel argument vodi k temu, da pač zdaj treba razviti tretji sektor in v njemu omogočiti delovne mesto, za pač vse te od, odvečne milijone, ki jih tržni sektor potisne ven. Ne? Kot pravi rivkin in zdaj imamo možnost ustvariti milijone novih delovnih mest v tretjem sektorju v civilni družbi, tu so predvsem tri vprašanja, na katere lahko z njegove knjige odgovarjamo. eno je, zakaj sploh potrebujemo te milijone novih delovnih mest v tretjem sektorju, kako omogoči to zaposlovanje v tretjem sektorju in pa tudi katere so dodatne prednosti zaposlovanja v tretjem sektorju, ker pač ne gre zgolj za preprečevanje velike brezsposobnosti. Zdaj Rifkin, Rifkin vidi pač temelje tega razvoja v smeri, v smeri izrinjanja delavcev iz tržnega oziroma zasebnega sektorja ven predsem v nenehnem tehnološkem napredku in pa na razvoju na področju organizacije dela. In on gre skozi teh zadnjih 150-200 let in analizira, kak so te spremembe, tehnološki napredek, pa razvoj organizacije vplivali na področji zaposlovanja. Zdaj, dejstvo je, da posledca tehnološkega napredka in reorganizacije podjetij je predvsem povečana produktivnost ob kratnem zmanjšanju stro, stro, stroškov dela. Kar pomeni pač preprosto to, da podjetja vse več proizvajajo, so vedno bolj produktivna in zato potrebujejo manj človeškega živega dela, če rečemo. Vse to je pač posledica predvsem tehnološkega napredka. Zdaj Rifkin vidi dve možnosti tega razvoja. En je, da se pač ta trend zmanjševanja potrebe po človeškem delu v produkcijskih potresih, procesih se pač lahko razvija po eni strani v nek rožnati scenarij, ki ga Poznamo iz zgodovine uh, pod imenom neke, neke vizije, utopije, tehnoparadiža. Ne. Se pravi, tehnologija je tista, ki nas bo osvobodila od dela, ki nam bo omogočila ogromno prostega časa, konec revščine, se pravi, stroji delali na ljudi, ljudje pa bodo nekako uživali v, v, v, v blagini, ki jo pač ti stroji proizvajajo. To je neke vrste vizija, ki ki je kombinacija tega utilitarizma, ki ga poznamo, in pa mogoče celo neke vizije neke, neke, nekega blaženega obdobja, ki prihaja. Ne. Pač drug scenarij je črni scenarij, ne, ki se zdaj začel uresničevati na Sicer to knjigo napisal leta 1995, pa potem neki dodatek leta 2004, ampak je v njem predvideval to, kar se je pač zgodilo lani jeseni, ta črni scenarij, ne, da ne predstavljivo visoka stopnja brezposelnosti pride svetovna kriza in tak naprej, prav zato, ker, kot vidite, na koncu neodvisno, vse je od tega, kako so porazdajeni koristi od povečane produktivnosti. Ne. Če je povečena produktivnost izloča delavca in pa potem koristi dobički, so vedno višji, ki pa niso k tem brezposebnima, pa ljudem, ki ostanejo izven tržnega sektora, če koristi niso porazdeljene, potem seveda se zgodi to, da pade kupna moč, preprosto pride do zastoja trga, to, kar se je zgodilo na nepremičninskem trgu, nemožnost pračevanja in take stvari. Zdaj, ta črni scenarij je ta smer, ki pač, za katero je Rifkin prepričan, da je mogoče preprečiti, če se usmerijo neka sredstva, koristi od povečane produktivnosti v tretji sektor in se tam zaposlijo nova dela na mesta in pa tudi druge pluse, ki jih prinaša. Ne. Zdaj, to, kar je uh, mogoče pomembno razumeti v tem kontekstu, je, da uh, o delavcu zdaj uh, v tem primeru ne govorimo več kot o tistem, ki je izkoriščeno, ampak o tistem, ki je nepotreben. je ne. nepotreben, uh, To, kar je v sociologiji danes precej znan koncept, je koncept izključitve. Gre namreč za to, da, da, če smo prej govorili, da so določeni, izkoriščani, se zdaj dogaja, da so masavno izključeni, postanejo nepotrebni, nezaželjeni, v bistvu popolnoma izključeni iz tržnega sektorja, iz trga dela. Ne. Ker, pa imamo, ker pa ta formalna zaposlite oziroma delo je tisto, kar predvsem ljudem poleg rednega prihodka prinaša tudi identiteto, občutek vrednosti, določanje neke družbene funkcije. Ne, zato vidimo, da prav iz, iz uh, izvira. izvirata dva problema. En je ta finančno-materialne narave, da pač ljudje preprosto izgobijo sredstva za življenje. Med tem kot drugi je predvsem socialne narave. Uh, če je dozdaj vse skozi bilo neke vrste identiteta in organizacija identitete ljudi, pa organizacija družbenega življenja se veččas čas zvrti okrog, okrog, okrog, okrog dela za poslitve. Ne. To omogoče ljudem njihovo mesto v funkcijo in če se bo zgodilo to, kar Rifkin predvideva, da bodo v tem stoletju praktično, mislim, daleč največ, največja večina vseh prebivalcev, pravzaprav ostali brez dela v tržnem sektorju. Njegov scenarje predsed temen. On pravi, v naslednjih desetletjih praktično proizvodnja skoraj da ne bo več potrebovala ljudi. Ne, ne samo industrijska proizvodnja, ampak tudi storitve. Ne? Uh, in potem pride do tega problema, kako bist bistvu organizirati ljudi, ne? okrog česa se življenje ljudi vrti. Ne? Uh, a govorimo zdaj to v nekem prostem času, ki ga lahko ljudje kar po porabijo, je to prosti čas, tudi če bi jim zagotovili neke prihodke. Kako naj se sploh neki ljudi čutijo pripadnike neki družbi, ne? če če izgubijo tisto, kar je do zdaj več čas bilo, neke vrste temelj. okrog česa se vrti in uh, ta identiteta, pripadnosti in, in neke vrste ob, oblika življenja, ki se živi. Ne. Uh, težave, težave, ki so, uh, tak če pogledamo bolj s teoretske distance, so predvsem v tem, da tržni sektor razume sebe predvsem samo zadostno. Ne. Uh, in zato v nekem prepričanju, da proizvaja in proizvaja presežke in je upravičen do teh presežkov, kar jih sam proizvaja. Ne. In zaradi tega se predvsem zgodi to, da ta izključitev iz trga dela uh, deluje zelo celovito. Ne. Ljudi izključi na celotni ravni, preprosto, če niso zaposleni v tržnem sektorju, ne morejo črpati dobičkov, ki nastajo v tržnem sektorju. Ne. dobičko dobičkov povečane produktivnosti uh, tržni sektor ne preliva v tretji sektor in tudi se predvsej brani prelivanja teh sredstev v javni sektor, ne? se pravi ta odpor, dodavko in to, kar pač dobro poznamo. Ne? Zdaj Rifkin pač uh, izhaja iz tega, da neki nosilci družbene strukture so trije, ne? javni sektor, zasebni oziroma tržni sektor in pa tretji sektor. Ne? Javni sektor proizvaja javni kapital, tržni oziroma zasebni sektor ekonomski kapital, tretji sektor pa proizvaja socialni kapital. Ne? In vsi ti, vse te tri oblike kapitala pripadajo vsem sektorjem. Ne? In v tem je pač argument tudi ta, da tudi ekonomski kapital, ki ga proizvaja zasebni oziroma tržni sektor, pripada tako javnemu kot tretjemu sektorju. Ne? Uh, zdaj način, na katerega je pač uh, zmeraj, ta zasebni sektor oziroma tržni sektor sebe utemeljeval oziroma v neko svoje posebno mesto, uh, je bila tako, znana, uh, tako imenovana znana ta trickle-down teorija, uh, ki govori, Uh, ki govori, tak, če rečemo preprosto, o tem, da nekaj, nekaj spremembe, ki jih uvedeš v vrhu sistema, imajo svoje vplive tudi vse do dna piramide. Ne? Uh, o tej tri teoriji je prvi govoril uh, Jean-Baptiste Seyto, to je en uh, francoski ekonomist iz začetka 19. stoletja. Ta isti, ki je, ki je tudi tisti znanjiv vse zakon, da ponudba sama po, povzroči povpraševanje, No od, od to ti izvirajo v bistvu, ti argumenti, ne, zakaj, tudi, zakaj so konec konce države smere namenjali veliko podpore razvoju tržnega pa zasebnega sektora, zakaj se dost prizanaša uh, investitorjem, lastnikom podjetij, ne, zakaj, se, zakaj se jim gleda čez prste in tak naprej, zakaj se piše ugodna zakonodaja, predvsem davčna in tak stvari za njih, pač predvsem zato, ker so zmeraj utemeljevali na podlagi te trickle-down teorije. Ne da se bo te ugodnosti, ki jih ponudijo v vrhu sistema, potem nekak poradljile in bo prišle v vse pore. Ne. Ampak v bistvu se vidi, da, da, da ta stvar ne deluje ne samo v tržnem sektorju, da, da pravzbra ugodnosti ne pridejo do delavcev, ki so zaposleni. Kaj še reče če vzamemo kompletne, vzamemo tudi javni in, in, in tretji sektor, potem vidimo, da sploh to prenikanje, ne, kar pomeni teorija, teorija o pronicanje. Ja. Pa mislim, da je prenikanje, celo prevajo. Mislim, da ja, sem veljo bojem seveda. No pronicanje, vredo lepo. Ja. Ja. Da pač ne, ne pronica. Ne. Ne, pride do, ne pride do vseh spornih plasti sistema, uh, potem te prednosti. No, ampak kako to je tisti argument, ki, ki so ga uporabljali zadnjih 150 let, več kot 150 let, uh, uh, uh, da so izpostavljali v tržnemu zasebnemu sektorju omogočali neko res posebno mesto v družbi, ne? ker pač kaj proizvaja te presežne vrednosti in tak naprej. Ne? Zdaj, Rifkin precej natančno uh, uh, gre skozi to zgodovino tehnoloških in organizacijskih sprememb, ki so izrinele človeško delo iz proizvodnih procesov. Uh, zdaj, tisti, ki, ki niste brali, jaz vam toplo priporočam, to ta res tako... Uh, uh, Zelo zgovorna knjiga no? zelo natančno opisuje različna področja, statistično obdeluje, našteva en, en kup primerov, ki so prav neverjetni, kaj se je dogajalo na področju, na področju tega razvoja. Zdaj jaz sem pa to strnila, predvsem v dve točki, ne? da pač tehnološke in organizacijske spremembe imamo. In te, vse te spremembe oziroma napredek na področju tehnologije in po organizacije dela je bil namenjen prav za namene prihrankov de, stroškov dela in časa ne. Uh, in je šel prav v tej smeri, ne, da, da se pač, da se pač uh, uh, prihrani prav na račun dela. Ne. Uh, zdaj pomembne točke na, na področju napredka tehnologije so seveda predvsem parne tehnologije, tako imeljana prva industrijska revolucija v 19. stoletju. Uh, potem naslednja je pač azonavtne in električne tehnologije, druga industrijska revolucija, tam nekje 1860, pa do prve svetovne vojne in pa to, kar Rivkin imenuje tretja industrijska revolucija, po drugi svetovni vojni, najprej predvsem robotika, računalniki, danes pa to še bolj izrazito uh, informacijske, komunikacijske tehnologije, bio, biokemijski razvoj in tak naprej. Ne. Ja. Aha, to je tudi, ja. ja. On se nasploh res ukvarja s tem področjem, oh, ogromno. Za drugo pod, povebno področje, ki pa je izrinjalo človeško delo iz proizvodnih procesov, je pa, se je pa dogajalo na, na področju organizacije dela. Ne. Uh, v drugi polovici 19. stoletja se je najprej pojavilo tako imenovano moderno upravljanje. Ne, za, za tisti čas pač moderno. In to je šlo predvsem zatek, velikanske hierarhije, kjer je bilo, ne vem, 25 stopnj upravljanja, kdo komu odgovarja, cele mreže. Ne? In to upravljanje takratno je bilo predsem značilno pač še potem v, v, v prvi polovici 20. stoletja za velikanske, velikanska podjetja, ki so množično proizvajala neke enotne izdelke. Druga pomembna točka na področju razvoja organizacije dela so bila načela znanstvenega upravljanja, ki jih je, Taylor je v znano delo, načeli znanstvenega upravljanja iz leta 1895. To je šlo za to, da so začeli sistematično proučevati delo, ga prav secirati na posamezne segmente in so začeli raziskovati, kako je mogoče čim bolj pač iztisniti iz dela čim večjo produktivnost pa učinkovitost. Ne, in to so delali na, na zelo tak znanstven sistematičen način. Uh, zdaj to znanstveno upravljanje je zelo povezano s tem kultom učinkovitosti, ki se je pojavo v ZDA, uh, kar je tu zanimivo, da ne gre samo za nekaj, kar se je pojavilo na področju organizacije dela, ampak nekaj, kar je zelo prevzelo ljudi. Ne. Vsi so bili pripričani, da če bodo bolj učinkoviti, bodo imeli boljše življenje. Uh, Rivkin piše o nekih primerih, kjer so gospodine si dali izmeriti, ko gibo, naredijo neodveč, nekih odvečnih gibov pri pomivanju posode. Ne? In so se vi šteli, so rekli, naredite 80 nepotrebnih gibov pri pomivanju posode. Če bi bolj učinkovito pomivali, bi imeli več prostega časa, recimo. Ne? In so bili prav, tu ni šlo zgolj za produktivnost, ki danes razmišljamo. Oni so bili pripličeni, da bi preprosto imeli danesko več prostega časa, ne samo več denarja. Ne? In to je, imeli so nekaj društva za učinkovitost in tak naprej. Ne? In pač neke vrste... Neka vizija boljšega sveta se je nahajala v tem, ne, nekega boljšega življenja. Ne. Zdaj, še ena pomembna točka v razvoju organizacije dela pa je ta postfordizem, vitka proizvodnja, oziroma to je tizem kot reče, ki se je razvila na Japonskem po drugi svetovni vojni. Postfordizem se je razvil prav prav zaradi rigidnosti tistega kar je moderno upravljanje v 19. stoletju prineslo, ne, tiste velikanske hierarhije so bile primerne mogoče za, tudi za Forda, ki je zaloval pač vse avto po istem modelu in tak naprej, ampak te velikanske hierarhije niso bile kos prilagajanju. Nekaj informacija je potovala, ne vem, skozi 24 plasti odgovarjanja kdo komu čez, cele, čez celo piramido, ne, in take, take hierarhije niso bile primerne za, za, za trg ki je pa po drugi svetovni vojni postal malo bolj, malo bolj zbirčni so se je mogla začeti proizvodnja prilaga, prilagajati naročilom, zahtevam potrošnikov in tako naprej. Pač na Japonskem so se temu prvo, prvo odzvali ne, in so razvili tako imen van ta tojtizem, ne, zato ker se je razvil v tovarni Toyote na Japonskem, se pač imenuje tojotizem. Ideja je, vidika proizvodnja, zakaj? Ne, zato ker pač poskuša z čim, čim manjšimi stroški proizvesti čim več različnih artiklov. Se pravi, se pravi, več ne gre za to množično proizvodnjo. in princip dela v teh tovarnah je bil tak, ne? da so, v bistvu, tisto, kar je Marks rekel, da je razdružena glava z rokami, ne so oni združili. Ne? Dali so komplet inženirje, delavce in vse na eno mesto, sam laboratoriji so spravili v tovarno ne? in potem recimo... Na Japonskem obstaja trgovina, ker ti lahko prideš kupiti kolo ne, in si tam izbereš, sedeš, bilanco blatnike in tak naprej vse, oni te zmerijo, imaš dolge noge, roke, trup in tak naprej vse se odločiš in oni pošlejo naročilo v tovarno ne, in potem ti prideš tekom dneva, ne, če šestu recimo to kolo lahko iskati. Ne. Uh, okay. Za ostalbi so zadevo, ki so ugotovili, da ne smejo tako hitro predajati. Ja, ja potem pa je bilo to, ja, da so mogli z dokr ljudje... Tišno je, je dobro. Tišno je dobro. To je da. dobro. Ne. Poznajem, ja, da je to je dobro, ste me upozorili. To je vrlo smešno. pač ljudje so premali čas je bil med tem, ko so ga naročili in dobili. Niso čutili tega vznemirenja, pričakovanja in potem so raztegnili to dobro na nekaj par dni. Ne. To je dobro. Ne. je že Ja, ja. No, ampak to, kar pač, ta vidka proizvodnja doseže, ne, In v bistvu neka popolnoma nova, nova organizacija dela. To so bili in tehnološki napredki in pa napredki na, na področju organizacije dela, ki dolgoročno pač si vodijo k temu, da v proizvodnih procesih je pač vedno, vedno manj potrebe po neposrednem človeškem delu in pač zaradi tega človeško šlo, delo izpade iz, iz, iz tega klasičnega proizvodnega procesa. Ne. Zdaj, predvsem, negativne posledice tehnološkega in organizacijskega napredka so vse in se še kažejo v teh selitvah delavcev iz sektora v sektor. Ne. Najprej šlo za selitve delavcev iz kmetijskega sektora v industrijski proizvodni sektor. V bistvu se pa to še zmeraj dogaja. Ne. Ta razdelitev tukaj selitve iz kmetijskega v industrijski, iz industrijskega v storitveni, v bistvu niso nek, nek zgodovinski razvoj, ampak se več čas, veš čas um, ja, Ampak niso, ni, ni ena stvar odpravljena. Ne? ne gre za to, da bi danes več ne imeli težav z kmetijskim sektorjem uh, in, in bi šli naprej naslednjega in bi to bil nek tak uh, razvoj. Če pogledamo recimo uh, tehnološke na, napredke na področju kmetijstva, ne? neki napredki v 19. stoletju, ki so bili predvsem na ravni uvajanja, vem, jeklenega uh, uh, pluga, ne, recimo, ali, pa, ali pa nekih prvih potem, uh, teh kombajnov in tega. Ne. Uh, potem je, šlo to za, je, to šlo, je to šlo za te prve, šele za neke prve zametke, ki so izrinjali delavce iz kmetijskega sektorja. Če pogledamo danes, še zmeraj skoraj polovica prebivalcev sveta obdeluje zemljo, ne. ampak danes imamo krati že bio, kemijo, farmacijo in to strojo tako razvito, da se že govori o molekularnem pridelovanju hrane, ne, kar pomeni, da bi se kmetijstvo samo, ker bi se celo zemljo in, in, in rastlince, ki raste, se bi se izredno iz prezvodnega procesa in bi se na podlagi nekih takivnih kultur izdelovala hrana, ne. kar pomeni, da v bistvu, to izrinjanje to, to, to prisilno seljenje delavcev iz kmetijskega sektorja v industrijski, v bistvu še, še ni zaključeno, ne, ampak večje, večje spremembe, mogoče, največje spremembe mogoče šele lahko pričakujemo. Ne. Problem je tudi v tem, da čeprav je potem industrijski proizvodni sektor pobral ogromno ljudi, ki so prišli s kmetov dva v mesta, da so tam kaj hitro pač naleteli na to težavo, da so spet uvedba strojev, tehnologije in tak naprej začele nadomeščati človeško delo ne, in so po, po, ponovno ne, ostali, ostali brez. Ne. Na naslednji točki je storitven sektor predsem trgovina, administracija in tak naprej pobirala pač te milijone, ki so prihajali iz industrijskega, proizvodnega sektora. Ne. In pač dober primer, ki ga tukaj rivki navaja je osoda teh temnopoltih prebivalcev ameriškega juga, ne, ki so bili zakupniki, potem, ko je pač bilo su, suženstvo odpravljeno, so ti temnopolti prebivalci na jugo ostali, v zakupniki na plantažah, neke vrste najemniki, ne, in so obdelovali bombaž. Uh, kar se je potem zgodilo, predvsem dve stvari, eno je pač iznajtba stroja za pobiranje m, bombaža, ne, to je bilo leta 44, uh, potem so tu uh, pesticidi za pobijanje plevela in tak naprej, ne, ker pač ti delavci so tudi bili, m, eni glavna delovna uh, sila za, za pletje in tak naprej. In so bili prisiljeni ne, in v milijonih so se selili v severna ameriška mesta delati, v, v, v, v, v, v mesta v tovarne. In pravzaprav, ko so prišli tja, so tam se že nove tehnologije uvajale v tovarne ne, in ponovno so postali v bistvu odvečni. Ne. Uh, kar se je potem naprej dogajalo je to, da so se tovarne napredovali, potegnili izobražene belce v predmestja. Črnci so v 60-70-ih, ostala ta velikanska mesta za središči, popolnoma zapuščeni, uh, ogromno nasilja in tak naprej. Ne. Uh, prav zaradi tega, ne, ker so pač... Ta vsoda, ta vsoda je bila ravno ta, ne, iz, iz tistega, kar smo na začetku omenili, ne, neko izkoriščanje delovca, ne, ki potem postane nepotreben, nezaželjen, neviden, na nek način zanikan, ne, ga ni, zato, ker je izključen iz tržnega sektora in tržni sektor kot deluje, kot se zdi, se zdi, da je edina cela družba. Ne. In ta problem potem seveda, da, da tu ne gre samo za ekonomske probleme, ampak da so tudi socialno bili ti ljudje popolnoma izključeni. Ne. Za ki se ravno to sprašuje, ne, a mi pričakujemo, ker zdaj storitven sektor se mogoče zdi, aha, to bo tehnologija malo teže nadomeščala, ampak ni res, ne, že recimo prvi rezultati, uh, uh, predvsem teh uh, novih uh, tehnologij na področju informacij in komunikacij, kažejo to, da so na primer srednji management popolnoma, uh, ti srednji upravljavci so, so postavljali popolnoma odveč. Ne. Uh, ta tojotizem, vitka proizvodnja, ne, ki deluje na ravni mrež, ker grejo komunikacije paralelno med ljudmi, izključuje te hierarhije ne? in ljudje, ki so bili, recimo Rifkin opisuje številne primere, kjer so ne vem, neko podjetje, ki ima 300 tisoč zaposlenih v Ameriki, restrukturirali in potem, kaj pomeni ta restrukturacija, da ukinjajo ne vem koliko teh vmesnih nivojev zaposlenih, ki so eden drugem odgovarjali in ki so bili odgovorni za prenašanje informacij in deljenje nalog in tak naprej. V bistvu zaradi teh hitrih komunikacijskih, informacijskih kanalov so popolnoma neuporabni. Popolno nev, v bistvu nima več svojega mesta tam, ne. kar pomeni, da te tehnologije napredek bojo iz storitvenega sektora ravno tak nekak selile ljudi ven. Tudi storitveni sektor pretežno, recimo, mislim, da glavne zaposlitev v storitvenem sektorju so blagajniki, tajniki, računovodje, ne? Vse te stvari se zdaj preko računalniške tehnologije, preko in, informacijske komunikacijske tehnologije potrebe po delavcih precej ožejo, ne? A, ri... Sprem doplniti, ne? Je tu na ja, majo že, ne? Še avtomatske blagajnike ja, ja. so ena oseba pač oč pomaga da je to vrzel. Če bi se ljudje naučili, niti na ona štiri, več ne bi bila potrebna. 4 upravljanje, če lahko tam 4 avtomobile. To je ne. točno: da to, se nadomešča. Uh, primeri, ki jih navajo Rivkin, so recimo to, da obstaja tehnologija morfinga v, v, film, v filmski industriji, kjer je mogoče ponarediti po, po nekak igralca, ne vem pravi, ja bom pribogat, po bo delal več kot kadarkoli ko da je bil živ, ne. Poznaš to, ne? Mislim, da bi naj preprosto iz tega kar že obstaja od nekega igralca iz tega materiala ustvarili tega ne, fiktivnega igralca in z njim, z njim delali filme, Rivkin Navaja Nova iron tak problem sintetizatorjev v glasbi, ne, ki pač jemljajo delo akustičnih glasbenikov, ne. Ne vem, primer nekega poskusa pisanja romana ne, ki računalnik na 3/4 napiše nek roman in tak naprej, ne. Tak da um, je ta je ta, uh, uh, pliv tehnologije tudi na storitvenem uh, sektorju to izrazit. Ne. In zdaj sva da rihkim se sprašuje, ne, če, uh, kam, zdaj, ne uh, kam, kam se bo, se bo selili delavci zdaj, ne, ko bo jih tehnologija pričela nadomeščati v storitvenem sektorju, ne, um, In seveda njega odgovor je tretji sektor, ne. Zdaj obstajajo tudi nekatere pozitivne posledice tehnološkega in organizacijskega napredka, ne, ki se vrtijo predvsem krok tega krajšanja delovnega časa. Zdaj, v vsakem primeru lahko vidimo, da od 19. stoletja pa tja do 60. 70. let 20. stoletja se je delovnik skrajšal za polovico v času industrijske revolucije najprej z 80 na 60 ur tedensko, potem z začetku 20. stoletja 60 na 40 ur tedensko. In zdaj, ta, ta krajši delovni čas je bil neke vrste, neke vrste plus oziroma neke vrste dobiče, ki so ga potegnili delavci, seveda na podlagi nekih bojev, sindikalnih in tak naprej, iz teh povečanih dobičkov zaradi, zaradi koristi, ki jih je imela ekonomija na podlagi napredka tehnologij. Uh, Tako da nek plus oziroma neka posledica, pozitivna posledica tehnološkega, organizacijskega napredka, vse je. Ne? To je tudi bistveno polovico krajši delovni čas, lahko uh, nesporno rečemo, da je bistveno doprinesok uh, kvaliteti življenja ljudi. Uh, je pa težava ta, ne, da ta tretja industrijska revolucija po drugi svetovni vojni in danes pač ne gre naprej v tem trendu. Ne? Mislili bi si, da bi zdaj se morali počasi zgoditi Uh, nek 30, 20-urni delovni tednik, ne, uh, ki bi naj bil uh, spet ta napredek, ki ga prinese tehnologija, pa se to nekak ne zgodi. Ne. Pravzaprav se dogaja celo obratno, ne, da se delovni tednik pač neformalno uh, podaljšuje, nekje od 70 let naprej. Uh, zdaj, Lani ste lahko zasledili, jseni, da je pač Evropska komisija tudi nameravala sprejeti direktivo o delovnem času, ki bi omogočala neke vrste podaljševanja, ne Na srečo spol sindikati kar dosegli, da je ta direktiva bila okinjena. Um, na kraju, je taba, <sluzio> in ne vem, če je bil predlog Slovenije, bili so pa naši zraven, ja. zraven so bili, ja. vsi so bili tam. ne ali je bil, prav predlog? A ja, ne si, ker Zvezda Svobodnih sindikatov v Sloveniji je članica te Evropske zveze, eno oni so skupaj ta predlog dali naprej. Zdaj, zanimivo, zanimivo je, da... Recimo Rivkin je pač to knjigo opisal pred to krizo, ki jo mi zdaj poznamo ne in vidimo, da se pač po razdelitev dela, ne? krajšene delovnika zdaj dogaja kot pač sanacija krize. Ne? Zdaj, zdaj so to kar vzeli in to ni neka novost, ne? ampak so po letu 29 počeli v bistvu čist isto. Leta 33 je, je polovica ameriških podjetij uh, zmanjšala delovni čas, skrajšala delovni čas, zato da bi... Uh, preprečili preveliko brezposelnost. Ne. so bili celo resne pobude v Ameriki, pa tudi kasneje v Evropi jo Ečkrat, da bi se delali čas pravo na 30 ur in tak naprej. za zato prvič da, da se prepreči povečana brezposelnost, drugič, ker je to pač nekaj vrste udeležba na dobičko za, za, za delavce. In tretjič, tudi zato, ker se tem ohranja kupna moč, ne, ki pa je nujna, da se, da se gospodarstvo vrti. Ne. Nažalost, nikjer niti v ZDA Niti v Evropi pač njihče ni bil pripravljen sprejeti teh pobud o 30-urnem delavniku. Uh, to gibanje za porazdelitev dela je znano po, po angleščini shared, shared work. Ne. Uh, pravzaprav je poznano že res predvsem od leta 29 naprej, ker se je že uporabljalo za sanacije, krize takratne. Ne. In zdaj vidimo pač lahko vsak dan na poročili, da, da izgleda to star recept, recept je, ki, ki ga probajo tudi zdaj uh, uvesti. Seveda gre za dve različne oblike. Eno je to, da ob istem plačilu uh, ljudje delajo manj, to bi bilo neke vrste, pa čud na dobičko. Ne? Druga stvar je, če, če ob zmanjšanem plačilu delajo manj, to gre bolj za reševanje neke vrste krize. Ne? Um. Um. No, zdaj to je to, ne? ekonomski problem, ki nastopi, če dobički povečane produktivnosti zaradi tehnološkega napredka, niso porazdeljeni k tistim, ki so zaposleni in k tistim, ki niso zaposleni. Aha, tu, ki so in ki so, no in k tistim, ki niso. Uh, uh, je pač, uh, problem, je, problem je predvsem... Uh, uh, V tem, da povečana produktivnost uh, povzroči se več proizvodov in storitev, ki so na trgu, ne, in po drugi strani se manjša kupna moč in popraševanje. Uh, to, kar se je zgodilo leta 29, je bil pač ta problem. Ne, preprosto gospodarstvo je bilo zelo uspešno, produktivnost je bila najverjetna. Uh, ljudje so, v bistvu podjetja so začela delati na zalogo, ne, skladišče so bila pa prodati, niso mogli, ne kupna moč. Je pač so začela padati, to uvedli takrat, so uvedli recimo potrošniške kredite, neki slogane so uporabljali: vrnite denar na delo, prenehajte z nakupovalnimi štrajki in tako naprej, da bi spodbudili kupovanje, ne. ampak seveda ga niso mogli. Ne. Ta kriza leta 2029 je bila pač, poleg nekih drugih razlogov tudi posledica tega. Ne. Uh, in seveda njena repriza 2008 podobno. Ne. Uh, uh, Kupna moč, kupna moč, če, če, če je povečanje produktivnosti razmerno z večanjem kupne moči, potem stvar ne gre naprej. Ne. Zdaj, Rivkin, kot sem rekla, ne ta knjiga, je napisana naprej. Deluje predvsem tako, da če bi upoštevali Rivkin, mogoče bi lahko uh, preprečevali, recimo, preprečevali krize. Ne. Uh, med tem, ko, kaj je zdaj? Ne? Vprašanje je, seveda, če lahko tudi Rivkin pravi. Ne, zdaj, uh, Če pride do večjih, večje svetovne krize, ne, do spet do velikanske brezposelnosti, lahko spet računamo, kot takrat po letu 2029, da bo neka večja poraba, javna poraba, projekti javnih del in takšne stvari, če bojo lahko reševali, reševali te probleme. Ne. Um, nekateri pač trdijo, ne, da te krize leta 29 pač niso rešili ti državni programi, ampak šele vojna, ne, druga svetovna vojna, ki je pač dvignila to vojaško industrijo v nebesane in eliminirala celo dobro je spuščalo koga in eliminirala celo Ja, rebel, sved, da, da se to je to tudi pomaga, Če na življenje, so, živi so imeli kaj delati, ne, ali če pa je Da Ja, pogle, pogle, ja. Poglejmo zdaj, kaj, kaj Rifkin predlaga. Ne? Rifkin predlaga pač to, da se preusmeri del dobičko od povečane produktivnosti neposredno v tretji sektor in socialno ekonomijo, ne? predvsem za namene za Tu je pač pomembno predvsem to izpostaviti, ne? da tržni zasebni sektor proizvaja dobičke, da tehnološki napredek, pa napredek na področju organizacije prinaša večjo produktivnost, večje dobičke, In preprosto ti dobički morajo pronicati tudi izven tržnega sektorja, seveda tudi v javni sektor ne? Za, za, za, za tisti, dej, ampak predvsem v tretji sektor, ker tretji sektor je tisti, ki lahko omogoči zaposlovanje. Ne? Uh, no in to so te točke, ki bi bile recimo tu. Poleg polek tudi poleg, poleg poslovanja, recimo zelo pomembni. Ne? ne gre samo za to, da, da se prepreči visoka stopnja brezposelnosti, ampak gre predvsem za to, da če zaposluješ v tretjem sektorju, potem povečaš to, povečaš to moč civilne družbe, da sama skrbi zase, da v bistvu skupnost skrbi za tiste probleme ki so na ravni skupnosti. Ne. S tem se zagotovijo boljše socialne pa kulturne storitve, višja kvaliteta življenja. Ne. Če gledamo recimo nevladne organizacije. Nevladne organizacije delujejo pogosto na lokalni ravni ne. in so zelo, zelo dozetne za probleme, ki so lokalni problemi neke skupnosti. Ne. Kar pomeni, da bi lahko nevladne organizacije, če bi imele kadr, se zaposlene ljudi, bi lahko ti delali uh, na problemih, ki se tičejo neposredno uh, nekih, uh, nekih lokalnih skupin, ker lahko opaziš, kaj so problemi lahko si bolj efektiven kot pa če gre nekaj preko, preko države, preko nekaj milijon nekih kanalov oddaljenih, zbirokratiziranih in tak naprej. Seveda bi bili plusi tega za poslovanje v tretjem sektorju tudi večja več kupna moč, s tem se stabilizira ekonomski razvoj predvsem v tej smeri trajnostnega razvoja. Ne. Sicer bi ekonomija bistveno manj drvela v nebo, dobički, rast gospodarska in tak naprej, bi bili manj visoki, če bi odtekalo v tretji sektor, ne, ampak vsekakor bi se pa ekonomski razvoj stabiliziral. Ne. To, kar Rifkin vidi kot eno pomembno točko, je predvsem razvoj novih oblik organiziranja družbe. Ne. Prej smo rekli, da formalno delo oziroma zaposlovanje, v tržnem, oziroma zasebnem sektorju, pomeni nekje vrste obliko identitete, vrednosti in tak naprej. Zdaj, če bi imeli uh, višjo raven zaposlovanja v, v tretjem sektorju, ne, potem bi lahko temu rekli tudi, da se razvijajo pač nove oblike organiziranja družbe, ne, okrog nekih drugih uh, načinov dela, ne, ki pač niso formalno zaposlovanje v tržnem sektorju. Ne. On govori pač tak vizionarsko o rojstvo post tržne družbe. Ne. Uh, predvsem Se vidi, se vidi ne, da Rifkin definira tretji sektor a, v razliki do zasebnega tržnega sektora, ne. se pravi, tretji sektor je netržni sektor, ne. a, kar pomeni, da v njem ne deluje principi produktivnosti, ampak princip nekih skupnostnih vrednot, ne. a, kar bi omogočilo tudi neko novo samo definicijo, neko novo družbeno funkcijo ljudi, ne. Ka, ka, na kak način lahko ljudje vidijo sebe in pač nekaj vrste smisel svojega življenja. Ne. A, Tisto, kar Rifkin tudi vidi v tem, je pač, da seveda noben stroj ne bi mogel nadomestiti te človekove aktivnosti v skrbi za skupnost, ne, kar pomeni, da pač nekje tu notri vidi tudi, da preseka ta, ta začaran krok uh, uh, tehnologije pa novih, uh, novih oblik organizacije dela, ki izrinjajo človeka iz delovnih procesov. Um, zdaj seveda tu se mora malo vprašati ne, ravno to, kar smo že omenili. Ne. Ta knjiga je bila napisana pred krizo, deluje nekje... Um, Z, z svojimi argumenti, Rifkin kaže na točke, na kateri bi mogli biti pozorni, da preprečimo neke, neko večjo krizo, ki prihaja, ki je on tu pač, pač kar že, že predvideval pravilno, ne, takrat pred dobrimi desetimi leti. Ne. Zdaj, vprašanje pa je zdaj, ne, ko pa gospodarstvo že je v krizi, ne, odkot zdaj črpa sredstva za oživitev, za poslovanje v tretjem sektorju. Verjetno bo tu pač vsaj nekaj časa morala biti država tista, ki bo omogočila več Zanimivo je zdaj, da mislim, bomo videli, ne, kaj se bo na tem področju zgodilo, ampak verjetno bojo spet poskušali uh, to rast posebnosti, krpati z kakimi javnimi deli in pa že, že krpajo za subvencioniranjem zasebnega sektorja. Rivkinova ideja je pač ravno ta, ne, uh, ne siliti, da se ohranjajo delovna mesta v tržnem sektoru, če, če ne gre. Raje najti nov, nov sektor oziroma že obstoječ, tretji sektor, in pač tam podkrepiti nova delovna mesta, ki bo pa hkrati prenesla vse te pluse, ne, da bo v bistvu, se ponovno razvila malo bolj aktivna civilna družba, nekaj skrb uh, v skupnosti in tak naprej. Ne. Um, dobro, tu, tu bi jaz zaključila z Rivkinom, pa bi zdaj vam malo predstavila, uh, sam še to, uh, bom, malo bomo šli skozi v... ja, To je lahko cigaretna. Malo bomo šli skozi, pač, kaj obstaja narejenega, nekje na področju socialne ekonomije v Sloveniji. Lahko da le ti imajo malo diskusel? Prej? Ne, mislim, da je boljšo, da ne Pre? presličimo, kakor so rejenje. To, to bo zdaj bolj, bolj informacije, pa bomo šli v, v celem. Bolj šli. To, bo, to bo, manj, bo bolj nekaj informacije, pa ne bomo tak, tako dolgo več. Uh, zdaj, uh, Rihkin seveda omenja socialna ekonomijo kot enega pomembnih uh, področji tretjega sektorja. si govori kar o tretji sektor, oziroma socialna ekonomija kar malo mešano. Zdaj bomo pol pogledali malo te probleme, teh definicij. Zdaj v Sloveniji se so o socialni ekonomiji že nekaj govori. Ne? Uh, tu sem navedla par virov, neke analize so bile narejene. Uh, Predvsem je pač zanimivo to, da je predlog programa za področje razvoja socialnega, družbenega podjetništva in družbene odgovornosti podjetij naredila stranka ZARES leta 2008, kar pomeni, so oni dali to, to v svoj program, kako se jih podalo vzet vzeti res, če so ZARES, ne, bomo videli, ampak imajo uh, pa pripravljen ta predlog programa, za področje in tudi pripravljajo zakon. Ne, uh, Priču, včeraj se je vredno dobila, sem pošiljal ravno ta memorandum. Jaz sem bila tam, jaz se borod vem, da smo bili tam, ko je bil sestanek. Ja. Lahko še pol, rečemo rečem o tem. No, to lahko zdaj povem, ki si ne spomno. Zdaj je vlada decembra pozvala nevladne organizacije, da pripravijo memorandum, kaj bi lahko storile za, na področju reševanja krize in kaj za to potrebujejo in tak naprej. Ne. Zdaj je bilo nekaj sestankov, ta memorandum se pripravlja bo od dan, s strani nevladnih organizacij, mislim, da 1. februarja na vlado, ne, no, z borotom venselom zaješal, smo bila na tem sestanku tudi v Ljubljani. Zanimivo je, ne, da se in neki argumenti in potrebe in kaj lahko nevladni sektor nudi in to so Bile tam zelo podobne, kot so pa pri govoru o socialni ekonomiji. Ne. Čeprav ne moramo za kar vsega mešati, nevladni sektor, socialna ekonomija, ampak bomo videli, ne, da gre pač za precej, precej podobne stvari. Ne. In v bistvu nevladni sektor pa socialna ekonomija, tako naprej tretji sektor, če rečemo skupaj, ne, lahko naredi v bistvu dosti, če dobi pravo podporo strani države. Ne. Um. Zdaj, če pogledamo ne reševanje vprašanja za poslovanje tretjem sektorju, ravno to, kar sem zdaj omenjala, ne, lahko vidimo dva programa pri nas v Sloveniji, ki se nekak paralelno razvijata, bomo videli, če se bosta povezala, zaenkrat se dogaja ločeno. ne. Status NVO je vse počasi, zelo, zelo počasi ureja, pač že, ne vem, deset let, pripravil sem zakon o NVO in zakon o prostovoljstvu, neka strategija se piše in tak naprej. Zdaj, jaz ne bom tega poseba in danes mogoče bo kdo drugič kaj več o tem povedal, Gre tudi za zelo podobne probleme, kot pa če gledamo program socialne ekonomije. Ne. To sem pa jaz malo šla skozi, ste te vire, te analize, ki so bile narejene. Ne. V bistvu tisto, kar so neke glavne točke, ki so problem na tem področju, je definicija sploh socialne ekonomije, ne. priprava zakona o socialni ekonomiji, neka strategija države, potem seveda sprememba vseh drugih zakonov, ki so za to področje pomembni, ne, ker jih je cel kup, ki vplivajo na to. Ne. In pa dve pomembni točki sta samo izobraževanje na tem področju, pa ozaveščanje tudi javnosti, da bi bilo več neke podpore temu. Ne. Če pogledamo problem same definicije in terminologije, vidimo, ne Rifkin pravi, tretji sektor je ne sektor, ne tržni sektor. Ne. Zdaj, težko bi rekli, da je to, kar je socialna ekonomija. Ne. Zdaj, kaj mi še, če gledamo, kaj mi še naprav zapravo socialna ekonomija? Ne. Socialna ekonomija je neki sistem socialnih podjetij. Ne. Ampak če... Imamo tukaj NVO-je, je tu ta problem, da socialna podjetja delajo na trgu. NVO-ji večinoma ne delajo na trgu, ne. lahko delno, ne, kot je borot prej pravi, ne. Nek zavod lahko ima neko gospodarsko dejavnost, če je to v nekem, v nekem duhu najprofitnosti. Ne, Ampak ogromno storitev, ki bi jih NVO-ji lahko nudili, nima kaj delati na trgu, ne. kar pomeni, da v bistvu po definiciji v bistvu niso podjetja. To tudi je malo težava teh analiz, priprav, ki jih delajo na področju socijalne ekonomije v Sloveniji, zato, ker se precej uh, vrtijo okrog, samo okrog podjetij, ne, kaj pa bo s temi nvo ki pa niso podjetja in tak naprej pa malo večje vršanje. Ne. Zdaj, to kar lahko se nekak strinjamo, da pririvki na vse pokaže, pa tudi v nekem drugih oblikah govora in tak naprej je, da tretji sektor je opredelen s temi pojmi civilna družba, neprofitnost, dobrobit skupnosti, socialne vrednote in tak naprej. Zdaj, v tem rekla, da socijalna ekonomija je, poleg MVO-ja, od nekih civilnih inicijativ in tako naprej, eden iz med elementov tretjega sektorja. Tako da tretji sektor je verjetno treba malo uh, obravnavati uh, po nekih elementih in reči, da pa socialna ekonomija je eden, verjetno tudi zelo pomembnih pač elementov tretjega sektorja. Uh, Zaj predlog, ki ga v teh virih lahko najdemo, predlog opredelitve socialnega podjetništva, uh, Pravi tak, ne, socialna podjetja predstavlja podjetja in organizacije, subjekte s ciljem zagotavljene družbenega blagostanja, ki izpolnjuje naslednje ekonomske in socialne družbene kriterije. Zato je pomembno, ne, ekonomski kriteriji, če pogledamo, osnovna dejavnost je proizvodnja izdelkov in ali prodaja storitev, visoka stopnja avtonomije, tržna usmerjenost predelen delišnje plačenega dela. Če pogledam sem, da osnovna dejavnost je kot proizvodnja ali pa prodaja storitev, pa tržna usmerjenost, potem je jasno, da, v bistvu, pod soci Se pravi, razlika med socialnim podjetjem pa nekim drugim podjetjem bo samo v tem, da se, dobički ne vračajo, da se pri socialnih podjetjih dobički samo vračajo nazaj v, v, v podjetje, med tem, ko pri navadnem podjetju pač dobičke počrpajo ustanovitelji, lastniki in tak naprej. Ne. Uh, in tu noter vsekakaj vidimo, da pač nevladne ne organizacije ne sodijo. Ne. Zdaj drugi socialni, družbeni kriteriji, ki so pomembni, da pač nek subjekt bi bil imenovan, glede na te predloge socialno podjetje, so pa ta, da nastane na podlagi civilne pobude, da odločanje ni odvisno od deleža vloženega kapitala, aktivno vključevanje vseh deležnikov, delovanje v korist svojih članov, uporabnikov in skupnosti in pa seveda, da se dobiček v večini vlaga nazaj v dejavnost ali lokalno okolje. Zdaj, tudi to je malo problematično, pač, da se v večini vlaga, mislim, da pač da se cel vlaga nazaj, ne, zato nekaj se bi slepo mišli, potem je to malo tak, ne. To je v bistvu zdaj ta predlog definicije, ki se pojavlja v teh virih, ki so že podlaga za pripravo zakona o socialnem podjetništvu. Ne. Se pravi, če bo podšla v tej smeri, bo pač nekje približno take stvari predpostavljal zakon o socialni ekonomiji v Sloveniji. Ne. Zdaj, če pogledamo malo tak po številka, kako je stanje v Sloveniji, v Sloveniji imamo nekje med 20 do 25 tisoč delojočih organizacij tretjega sektorja, To je pač kar velika številka. Uh, imamo nekaj približno 900 tisoč uh, delovno aktivnega prebivalstva. Zdaj v tretjem sektoru je zaposlenih, pri nas le, mislim, manj, manj kot pol odstotka, ni celo 37 vseh zaposlenih, kar je pač uh, prav sramotno na, na, na evropskim državam, ne v Evropski uniji, iz naša poprečja zaposleni v tretjem sektorju 4,9 v najbolj razvitih državah pa celo devet, pravijo celo deset procentov. To so nekje cilji, ne, ki si jih tudi Evropska unija zastavlja, ne, da bi tretji sektor zaposloval deset vseh pač aktivnih delovno aktivnih prebivalcev. Ne. Uh, zdaj, nek podatek, mogoče je do tretjem sektoru preko javnih del, nekje je pet tisoč delovcev na letu zaposlenih, ampak javna dela se vedno znova je za zelo problematična. Ne. Zde, Boro danes ni omenjal tega, recimo, ne, da Preko ja, zaposlovanje preko javnih del ima velike omejitve. Ne? Zaposlijo se lahko tisti, ki so dolgotrajno brezposobni tak naprej. Ne? Kar pomeni, da kadr, ki, ki ga dobiš za delovanje neke organizacije preko javnih del je lahko nekdo čist x. Ne? Mogoče bi bil za neko drugo delo primerno, ampak je lahko popolnoma, popolnoma neprimerno za to delo, za katero ga v bistvu rabiš. Ne? Tako, da javno dela niti za brezposobne niso učinkovita, ker se vedno znova izkaže, da pač po po preteku javni del ponovno pristane na zavodo, niti za organizacije, ki dobijo delovce preko javnih del, niso korisno, zato ker ne morejo dobiti primernih kadrov, ne. 85% vseh organizacij tretjega sektorja v Sloveniji nima niti enega zaposlenega, ne? težave, ki so tudi recimo mednarodna primerjava trdnosti civilnih družbenih organizacij, pač kaže, so slovenske organizacije zelo šipke, ne? in to se pač zelo navezuje na pomankanje kadrov, ne. In upodati, je tudi to, ne, da v EU tretji sektor ustvarja približno 10% bdp ja In to je tudi cilj Evropske unije, da bi vse, v vseh državah dosegli pač to stanje, ne, da bi socialna ekonomija pač delovala ne, tudi na ravni dvigovanja, ne, v bdp V Sloveniji sicer nimamo nekih meril na podlagi, katerih bi lahko pokazali, koliko tretji sektor doprinaša, ampak je ocenjeno, da pač daleč pod, pod 1%. Ne. To je malo številke. Ne. Pač Slovenija zelo zaostaje in to je zelo pomembno pač v, v, v številki za v, v teh nevladnih organizacijah pa socialnih podjetij skoraj da nimamo. Ne. Zdaj, če pogledamo, katere organizacije glede na obstoječe definicije bi lahko vrščali v tretji sektor, ne. Potem je tudi cel kup, cel kup organizacij, ne, zadruge, invalidska podjetja, privatne neprofitne institucije, to so neprofitni DOO-ji, združenje razne fundacije, kulturne organizacije, športne turistične organizacije, podeželske razvojne agencije in centri, komunalna storitvena podjetja, organizacije zaščito kulturne dediščine, mladinski centri, zaposlitvene agencije in centri, humanitarne organizacije, okoljevarstvene organizacije in tako naprej. V Tuini so znane zdaj zelo etične banke, socialne trgovine, tega pri nas še nekak ni. Znači pogledamo vse te organizacije, to lahko vrščamo v tretji sektor, ker gre pa za neke, neke oblike združevanja, ampak z, po, pomembno pa je to, ne, da vse te organizacije ne morejo ustrezati kriterijem, ki smo jih zgoraj videli kot uh, kriterije za socialno podjetje. Ne. Se pravi, res lahko vidimo potem tretji sektor, razvoj tretjega sektora bo verjetno res vse boval po eni strani razvoj te socialne ekonomije, kjer bo šlo za... V bistvu za podjetja z, z bolj plemenitimi cilji, na po drugi strani za NVO-je, to za neke organizacije, ki preprosto pač ne bodo podjetja, ker to siljenje, da privzamejo neke tržne poteze, take organizacije, je v bistvu nesmiselno. Ne? Potem, potem tretji sektor, ne bo več tretji sektor, pač pač malo razširjen tržni sektor. Ne? Uh. So pa lahko številne, te, številne od teh organizacij, pa seveda lahko postane socialne podjetje, če bi nek primeren zakon obstajal, ki bi potem tudi omogočal neke ugodnosti. Ne? Zadruge so ena bolj zanimljivih uh, skupin, mislim, ena bolj zanimljivih oblik tukaj, zato ker mi smo predvsem navajni, da obstajajo nekaj kmetijske zadruge in tak naprej. pa v resnici je zadruga uh, uh, neprofitna organizacija, ne? neprofitno podjetje. Ne? Potem prototip, invali, prototip socialnega podjetja, ki ga zaenkrat mi najbolj v Sloveniji poznamo, bi lahko bil prav invalidsko podjetje. Ne. Uh, mogoče bi lahko kdaj tudi tukaj povabili koga, ki vodi kako invalidsko podjetje, da to predstavi, ker to gre za eno posebno obliko, uh, obliko ekonomije danesne seveda neprofitni d.o.o. in tak naprej mar si lahko deloval kot socialno podjetje, ne? ostali pa seveda kot N.V.O.ji, ki niso podjetje, ampak, ampak so v bistvu organizacije z, z, z, z čist drugimi cilji. Ne? Da nekaj je na področju zakonodaje že tudi uh, vključeno, ne? to sem tako malo navedla da za pogledat, da z nekateri zakoni že pač vsebujejo elemente socialne ekonomije. Ne? Uh, Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje ta neprofitni DOO, zakon o zadrugah o zavodih, o društvih, o fondacijah. Predsem ta zakon o usposabljanju invalidov in zaposlovanju invalidov recimo predpisuje pač ta kvotni sistem financiranja. Ne? In to je nekaj, kar bi mogoče nvo se lahko učili iz tega podjetja, ki ne zaposluje neke štiri odstotke invalidov, morajo dajati neka sredstva v sklad. Ne? in se v bistvu črpajo sredstva, se včrpajo posebno sredstva za, za, za te eh, organizacije, potem za invalidska podjetja pa za zaposlitvene centre. Tudi recimo zakon o skladnem regionalnem razvoju prav eksplicitno zahteva, da regije opredelijo mesto socialne ekonomije v svojih eh, programih. Ne. Ker pomeni, da v nekih oblikah so ti elementi socialne ekonomije že vključeni. Ampak nažalost zelo, zelo zmedeno. Ne. To pač je potem neki zaključek vsega tega, ne, da v vseh teh zakonih niti ni jasno in opredeljeno, kaj je socialna ekonomija, pojmi socialno podjetje, socialna ekonomija, tretji sektor, NVO in tak naprej se ne pojavljajo, nimajo pravi definicij in tak naprej. Ne. Pač kljub temu, da vse govorijo so, o socialni ekonomiji in o tretjem sektoru Slovenije, pač nimamo neki definicij, viziji, strategiji, ni prave volje in tak naprej. Ne. Um, to je težava. Ne pa pa čeprav recimo, ne, če vidimo aha, dobro to, še je, kaj so kaj bi bili potrebni okrepi, ne, seveda pač govoriti na vse tiste probleme, ne, Kar potrebujemo je neka vizija, strategija pravno okolje, ne, predvsem fiskalna politika, zato ker najbolj pomembno je, da, da, se treti, da se, če hoče tretji sektor se oživeti potem rabi zelo, zelo ugodno davčno zakonodajo, ne, brez tega ne more konkurirati, mislim konkurirati, ne, ne more z ki jo opredeljuje davke za, za tržni sektor, pač veljati za tretji sektor. Ne? Mi recimo nimamo nekih uh, uradov, ki bi bili posebej namenjeni vladnemu sektorju, nekaj znotraj Ministrstva za upravo ali nekaj takega <laughs> obstaja. Uh, tudi recimo materialna finančna podpora v dostanavljanju socialnih podjetij in organizacija tretjega sektorja Če ne obstaja, ne. imamo podjetniške inkubatorje, ne, kjer gre pač prav to, da se ka in, inkubira ne, začetek nekega, nekega podjetja in tak naprej, kjer gre za ugodnosti, ne, da, da, da, da lahko nekaj posel steče, da lahko nekaj začne, recimo v tretjem sektorju tega nimamo. Ne. Seveda tudi izobraževanje pa, pa neka javna podpora sta zelo pomembna. Ne. In, zdaj, in Če pogledamo vse te vire, ki so jih tu navajali, te analize, ki so narejene, tudi če pogledamo v pač vidimo, da pod nekimi pogoji, bi socialna ekonomija in tretji sektor lahko postane ta res ključni nosilec nekih sprememb družbenih inovacij, nekih priložnosti za socialno vključevanje in tak naprej. Ne. Tako da, potencijali v bistvu so veliki in so tudi prepoznani strani strokovnjakov in, in vsega. Ne. Je pa res, da, da, ni, da ni neke prave volje. Ne. Tudi, tudi v teh analizah v Sloveniji je podobno, kot če gledamo rifki na rezultati so podobni. Ne? Kaj so pozitivne plati razvoja tretjega sektora in socialne ekonomije, poleg zmanjševanja ne. Že samo zmanjševanje brezpostavnosti v bistvu je zelo dober argument, ne? ampak če pogledamo, da so še tu res veliki plusi ne? socialno vključevanje, pač ta neposredna skrb za skupnost, zadovoljevanje potreb posameznikov in skupnosti izven profitnega sektorja, Tudi recimo javna sredstva se predvideva, da bi lahko bila dosti bolj koristno uporabljena, če bi se neke javne storitve prenesli v zasebni sektor, kar pomeni od v tretji sektor, od socialnih izobraževanje in tako naprej v zasebne, ki se že prenašajo. Eviš, kakšni Da bi se pač izboljšala tudi položaj nekih obstoječih organizacij, regionalni razvoj, pač te neenakosti razvoja med, med regijami, kakovost življenja prebivalstva in tak naprej. Ne, mislim, bi so nekih, nekih uh, plusov, poleg tega, da bi tretji sektor lahko zmanjševal brez posebnosti. je seveda, je, seveda, je, seveda dosti. Vse to v končnih stančni, ta ni na da je vse to, to v končnih stančni, ta ni na tem, da je vse to v končnih stančni, Tisti, ko vedno znoje dobivajo, se enemu vrhu modelu ali pa manjnemu delu dobička povejo v splošno dobro. Ja, mislim v splošno dobro. Zato se to ne bo zgodilo. Ne, uh, samo od sebe ne, ne. Uh, se veš, la, lažje je uh, zito, ki jo vidimo, pa dva dobe je lana, pa privatno varnost v službo. Ja, prosimne, če je lažje, ne, to počnejo, ne. Majški vložih pa večji dobiče. Ne vem, če je, ne. Ja če vidijo, nemaj sami, ko niste streglani, tako da nemajte tiste vprašovanje. Če pač ti sržni sektor pripiče o to, da boljši imeli ta tudi sektor, da nemajte neče vprašovanje, glej to, tudi... Če oni še tako Ne Glej tudi, Rivkin... pa samo Glej, sej, riv, ni najun pa niče, ki te stvari dela ni naivn, ne, to, to gre, uh, v bistvu se predpostavlja neke vrste prisila. Ne. Ena prisila je ta, da kriza bo. krize bo prihajale, če ne bo nekaj spremem, in vedno znova bo prišli mase brez in vemo, kaj to pomeni, v so bistvu tudi za neko socialo in tak naprej. In to prisili, potem se je tudi uh, neki nju del in tak naprej se ne bi kar tak zgodil, če ne bi bili prisiljeni v to. Ne. Po drugi strani pa tudi ta prisila, ja, za državo se bo če se bo kaj spremenilo, mislim, da tu ne gre za to, da bi kdo prosil, ne? kdo da uh, dobičke, ne, gre za sistemske spremembe, ki pa pač so možne, ne, predvsem št, s tem, da bo pač praksa, realnost, družbena realnost, uh, ki, ki jo prinesela neke krize, pa prisilila v, v neke korake, ne? in tudi sveda države, ne? če bodo, ne? Zdaj, v bistvu, socialna ekonomija te stvari imajo, jaz mislim, da majo neke realne podpore, ne, uh, da, da ni to zgolj, uh, en teoretik o nečem, ne. No vem. Vi ste hotli nekaj, ne? Torej, mi se zdi, da Evropska unija v bistvu ima že model kot odgovor na, na neoliberalno, recimo temu novo ekonomijo, ameriško. In to je model trajnostnega razvoja. Ta v bistvu združuje tako, torej ekonomski, ekološki, socialni Kvaliteto yeah. življenja in zdaj, če govorimo o družbeni odgovornosti, pazimo, da odgovornosti, tukaj odgovornosti, odgovornost enači s in uh, Definicija družbene odgovornosti pove, da je to podjetje, uh, ki se, torej ekonomski subjekt, ki ob enem upošteva ekološko učinkovitost in uh, socijalna, torej, kvalitetna življenja. Ja. In, in, in, to pomeri da v bistvu odgovor je. Socijalno ja. podjetništvo bi generalno gledalo bilo uh, pravnostno podjetništvo. Ne samo v tem kontekstu, da zagotavlja sve podobne bogoje uh, tudi v bodočih ampak... Uh, Sistemsko gledano, tako da tako nečisto, je že blizu, tako ekonomske kot ekološke aspekte. Zdaj, če gledamo, omogoča še malo naprej: Riskijski model, ki govori o enem, tudi o vrednotah, ki je tudi v tem kontekstu, Evropska unija, če se ta tri ekonomske, ekološke, socialni. Ki se integrirajo, da do sinergije in neke nove kvalitete, torej iskanje skupnega med tem, in kulturo čez. No, mi zastavljamo kulturo, ki objema vsata tri. Vsa ta tri ne. Mi sicer zastavljamo drugače, malo drugače ta model, torej ta tri osnovne ekonomske, socialne, in etični imperativ in humane vrednote, kultura. Zdaj, če govorimo o vrednotah, ki so vedno na vsebi ravni in da bi se vse to skupaj zgodilo, ker je mi enem vse obsegajoče zavez namenjeno vsem nam in vsakemu od nas posebej, to pomeni, da vrednote na vsebi ravni tvorijo kulturo, kultura tvori etike, pardon, vrednote etike, etika kulturo, kultura norme in norme vpivo na osebne vrednote, in to je nek cipični krožni proces. To na nek način, ključno s to Rieffinovo vizijo uh, osebnih vrednot je ta sistem zastavljen tudi socijalne. Najvrš se potencija, da će dovoljiti s vsema ekonomija oče, se potencira socijalna ekonomija, zato ker ob ekonomskem i ekološkem ta socijalni aspekt ni dovolj pokrit. V uh, Sloveniji je SME, malih iz sredžih podjetij, uh, žal primerjavi iz uh, zelo, uh, ta sektor podjetištva je zelo slabo razviti in je 30% za razliko recimo Italije, ki je, ki je mala in srednja podjetja, od 60% bruto ali Franciji, ki je to nekoliko manj, ampak še vedno. Torej, najbrž, bo, najbrž bi tudi nevladne, če tako gledamo, sobijo v, v kontekst socialne ekonomije v tem smislu, da vsebinsko, obravnavajo ob kvaliteti življenja tudi ekonomske in ekološke aspekte vsevijsko ja. glede. Ja, mislim, da vidim tu samo pač eh, eno razliko ne, po, pomembno recimo med družbeno odgovornostjo podjetij pa eh, socialno ekonomijo to, ne, da pri družbeni odgovornosti podjetij gre v bistvu za podjetja, ki so tržno naravnana in ima pač to klasično obliko deljenja dobičkov med lastnike in tak naprej. Ne. Pomembna, najbolj pomembna točka v definiciji socialnega podjetja je ravno ta, da se dobički vračajo nazaj v podjetje oziroma v lokalno okolje. Ne? Kjer je to po zakonu in kjer bi na ta način že zakon opredelil ustanovitev nekega podjetja, da je socialno, ne? že onaprej določo, ne Se pravi, pri družbeni odgovornosti, če prav razumem, podjetja družbeno odgovornost se za družbeno odgovornost odločijo, recimo in začnejo delati v tej smeri ali imajo razloge nekatera mogoče zgolj nekega imidža, nekatera mogoče prisno hočejo recimo prizeti neke načine, neke projekte in tak naprej, ki jim potem pač podelijo to ime družno odgovornega podjetja, medtem ko socialna podjetja bi bila že po zakonu ustanovljena in tu več ne bi šlo za neke odločitve, Zdaj, če, uprav. če se vprašamo, če torej je bilo kar nekaj konferenc Prej imamo tudi čuvaj za pomoč pri izobraževanju. Prihajajoče je bilo predstavljenih 25 podjetij, dobre prakse v Sloveniji, ki poslujejo ki s se družbeno, posluje, družbeno odgovornostjo. Tako da je to uveljni tudi pri miru, ker je, če je, je kakovost življenja zagotovljena in delotec za govorci je bolj je no, tudi ekonomsko. Ja, ne sem se razumem. Torej, ja, se razumem. Ideja je sigurno pozitivna. Da se povedali iz za koli lahko, recimo, če na nek način načina socialna in minimalna odgovornost, oziroma je to ves ukreaja isti aspekt, ja to je ravno pokrito tore to so pisavo tega, ki mogoče res bo imajo mistic tudi Etične vrednotke, humane vrednotke, kulturo. Ja, če sem jaz, češnje. Jaz, ja, tri, biramo. Ja, tri, recimo. Ja, Timo, Timo. Ja, timo dela. Da, dela na področju tehnologij, ampak, ali pa, da, da primere mlade, podjetniške, ne vem, ali mlade, mlade, krvne mm. na področju kriminalništva, to je domenca, ne, to je domenica, to je domenica, to je domenica, to je visok to je domenica, to zaposlenih. Vlasnik se odločil, da bo za to, ker poprečijo to, ta podjetje, ima neprimerno več od kot je to slovensko podjetje, se odločil, da bo daje se za njih, s tem, se, s tem v bistvu se poboljšuje. Po eni strani, družbeno odgovornost se odnača, povečuje se kvaliteta življenja, ampak, ker delo skrbijo o tem, je to možno da delajo bolj kreativno Okay, In to da, da, se to vrgaža na dobičku. To bi nekaj dadal, ne? če se je, je en problem, ne? To, kar praviš, da To, da podjetje nekaj malega doda, zaradi tega, da podjetje ja. v osnovi, se mora spremeniti in postati etično, in delovati ne na principu dobička, principa dobička ne sme no, biti, če no, pa je, se mora pa vračati v ja, to, samo, to. To bi bila ta no, razlika. No, to je razlika no, mi je me izključujem izključujem izključujem to med Mislim, da eno ne izključuje, drugo, tretje... Ne, ne se mislim, da se ne izključuje, tretje, mislim, da tretje. se, ne mislim, da da se dopolnjujejo. Gre za podjetja v težnem sektorju, ki morajo delovati družbeno odgovorno podjetja v tretjem sektorju, ki so pa te, po definiciji in seveda in ekonomsko, to je del, ki so zražbeni obvornosti, ja, razumem. Zdaj, lahko jaz, jaz bi prosto nekaj, jaz bi še, še nekaj, preden gremo v razpravo, samo minuto, glej, evo, evo, to je moj predlog, ne, zdaj, ker nekaj volje pač obstaja, ker ta stranka zares ima nek predlog zakona o socialni ekonomiji, pa če jaz predlagam, da tu v pekarne eno majhno skupino, oblikujemo zdaj tisti od vas, če se kdo pripravljen javi, da z mano se malo loti Pogledamo malo pač gradiva, ki so, pa te predloge, pripravimo kake svoje predloge, tisto, kar se nam zdi problematično na tem področju, zato, ker pač ocena nekje je, da zakon o socialni ekonomiji bo k malo. Če bo tak, kot gleda ta program, potem bo zelo pomankljiv ne? in so oni odprti, da zbirajo predloge, nas nič ne stane, da se nas mogoče nekaj skupaj vse, pa probamo malo premisliti, kaj vidimo, kaj napisati in pač malo dati eno inicijativo. Ne? Te bi res prosla, če je kdo pripravljen, da mi pač to reče, pa si vzamemo par mesev časa, gremo malo čez ta gradiva, pa pripravimo nekaj. Čar je ne? za Ja, 2-3 mesece, da, da, da se par srečamo, da prečitamo kakšne stvari in pripravimo en predlog in ga pač posredujemo. Zdaj ta Zdenka Kovač, ki je tu menjamo, ona je za stranko za res ta predlog pripravljala, tudi pri vseh teh analizah je ona sodelovala, mislim, da je bila tudi ministrica za, za kaj za da so so delali to raziskavo, pa drugače je bila ona. A ona je tektac, Količ, a ni bila ona tudi ministrica za nekaj? Enkrat v enemu dobi. No, v glavnem, v bistvu oni so zdaj še odprti za predloge, ne? tak da če je nekaj volje, ne? pač, kdo je pripravljen, mi lahko reče, pa mogoče probamo malo odgovoriti na njihov predlog. Tako da to je to, no, zdaj pa razprava. Zdaj pa resa sprava. <laughs> ja, sektor, ja. Ja, jaz mislim če ne? Mislim, da sektor, če sektor, ki Ja, javni ja. je sektor? Jaz ne razumem, kaj je razlika med krbini. mislim, to bi bilo seveda se zpraševati. Kaj je družba, kaj pa država, ne? nujno finančni Prvi se, ki to vse z dobičkom. Ja še nisem videl tele koma poslovati brez dobičke. Ne, ne, to je če je neko je pod podjetje, to, to je ki, to, ki ga ustanovi država, je to nekaj drugega. Kot podjetje, valjda, da deluje za dobičkom, ne, ampak no, država... Prvi, pa drugi strak, raz v medcebojno vedno povezana v neke strukture v doseganje tega dobička. Konc konc bruto domačko proizvod, kaj to je v pa palestnici. Ja. To je vsota vseh dobičkov, podjetij, zasebnih in danih ma pa enem letu, ne. To Jaz v tem kontekstu. Razumem, policijo, šolstvo, ja, jaz, to je to ja. Ne pa Darsa, pa železnice, pa podjetja. Eh, Ali že pošto? A, ja. Tudi, če je lastnik država, so v bi bistvu so podjetja, razumem, ne? Telekom ne. Ja. Te to, to je vaja. Da, da je da administracija, države, mislim, da razlika med, med prvim in tretjim sektorjem, mislim, da si mislim, da ste slišali, da država javni sektor zgubo, potem to ni ekonomija, Seveda imajo Ne se izgube, Maš državne dolgove. No. Dovoljeno, je koliko je dovoljeno, nekaj nekaj je dovoljeno, Samo nekaj, smo zanjeu gotavljali. Zase jas se opravičam, da tak bolj dal na padal. smo, da nimo razprave, imamo šolo, politične pismenosti, imeli smo so argumenti, popamvam samo pričanje. Zato vam jaz, ne taksamo se zmenili. Moderator razprave, tudi vodoče. gore se vprašal, ni dobil vprašanja, kar se ima ti odstopo v besedo posetil vlasov. In smo meni, koliko gostilnih človek tega nemo več imeli, če ste zapratili. Ok, Gores te vprašal, Karolina, ja, Karolina je dolžna uh, odgovor pa pa, ko od roki dvigni vam, bom dal, vprašal tako v šoli. Jaz se malo vprašal, zahredem održava pred samim grobom organizirana, dejavski, spadajo v tretji sektor je, oni morajo to narediti neki, neki zasebni, ki je brez logička. Ja, se, je, pomembna je tu je razlika med eh, državo in družbo. V bistvu, ne. Eh, obstaja en kup dogajanja, ki je družbeno na tej ravni, da je, da je neposredno v neki skupnosti. Ne. In to je tisto kar lahko tretji sektor prevzame. Ne. Pri, pri funkcioniranju države gre vedno se podeli neki mandat, neke pravice nekom, ki jo iz neke distance, preko nekih birokratskih kanalov, bi rekli temu neke minimalne, najnujnejše pogoje. Ne. Zdaj, jaz ne bi rada živela, ne vem, v družbi, kjer, se, kjer družbe ni, ampak je samo država. Veš, kaj mislim reči. Um, ja, samo. Zdaj, je, zdaj smo živeli v ker je delo v je prostop, se bo družba počuti družba način, mislim, lahko pod državo, Ja, ampak ravno to je tudi del Rifkinovega argumenta, on pravi, civilno družbo treba spet zgraditi, mi imamo zdaj državo, pa imamo, pa imamo službe, ne? imamo birokracijo, pa imamo delo, ne? kje pa je civilni sektor, nekje je inicijativa, nekje so ljudje, ki v skupnosti živijo in skrbijo drug za drugega in počnejo nekaj, ne? in to bi se spodbudilo, ne? in to je nov sektor, jaz mislim, da, ja, odi sektor, država, ne more prevzeti določenih vlog, oziroma bi bilo boljši, če jih tudi ne bi, bi neke vloge prepustila v družbo. Uh, jaz, mislim, okay. ja, jaz mislim, da sem odgovorila, no, ne vem, zazem mogoče se ne, ne razumemo čisto. Boma se bomo dodali, če, če ja, nita, jaz je, ne zvolim. Ja, ja, pridam. Jaz sem, da biš še dodal po tem rifti, no, jaz sem predkratno to knjigo bral. In zdi, da se mi da je to bolj spuščeno tako zvano nek posebno institut, imenovan Time Bank, in sicer povedajo pač eno um, Američan, kjer je čas blagovna, da um, se pravi, ta menjava, ne. Mm -hmm. Mislim, za eno, ko povem, za neko časovno enoto dobiš ti neko materialno protivrednost. S tem ki svoj čas lahko pomej zamenjuješ za materialno protivrednost. V tu pomej je smiselno. Mi, mi pa tega nismo omenili, te menjane uh, um, enope, to... Ker konzult so že je država že predpiše zakon, ne? država ne sme poslovati z, misim z gubom, mislim, če jo mamo, vse imamo z gubo, Potem nastane obtežava, no da pa tretji sektor bi znal biti še finančno obremenjen, ne? Zakaj za tega, ker Slovenija vsak, da je Litvinija, Američan, Američan, No Amerika nima socialne varnosti. Mi pa imamo. Ne? Se pravi, mi plačujemo prispevnje socijalnega, zdravstvenega, dovoljidskega, popolinskega zavorovanja. Pravi, za posleni, za tudi brez poslenost. Ne? In, recimo, tu veženo nek način socijalno vejemo. Veš, to je, to je yeah. težava, zakaj? Ker jaz to, to vem, ker smo peč to da eno cretino bruto domačega proizvoda je namenjena za to socijalno varnost, se pravi, eno tretino, pravi, država pa čuje za socijalno varnost. Ja. Ide te. ideje, vse kako so, da se tudi eno... Ja, je sistem, kjer ni socijalno varnosti, kjer zdravstveno storitev stane ogromno ne? in kjer je dejansko reoščina tistem Ampak tudi pri nas glede, imamo težave s tem socialnim sistemom, čeprav neka sredstva so, ampak zavod za zaposlovanje sploh ni kos trendom, ki se dogajajo na področju dela. Sploh ni kos. In to je prva ena reforma, ki bo potrebna. Socialne storitve je ogromno. Danes imaš preko društjev, neki, neki hospic, neka pomoč ljudem in tak naprej ki delajo neke socijalne storitve, ki bi jih mogoče pričakovali od države, pa jih ni, ali pa so v neki obliki, ki mogoče ni kost temu, kar je se na lokalni ravni pa med samimi ljudmi lažje rešuje, kot preko birokratskih kanalov. Ne. Ampak vse si lahko ta sredstva pretočijo. Vvedeno, ne. Ja. Sredstvo, vse, je ravno, vse gre za zaposlovanje. Ker je, ker je ja. ravno ta finta, ne, da um, time mogoča nek tvoj prosti čas za materialno vrednost težavo ja mislim, tako zvane, kar prvič vidim tukaj, tukaj. Ja to je v, v eh, gospodarskih družbah, je to v bistvu kapitalizma na sploh. zakona ni kapitalizma. No, tako, pa, tako. potem pa še je nekaj ne, ne, upanja, ne. Jaz Je seveda seveda neprofiten Po mojem malo v posmehu, vsi skupaj. Ne? Isto, isto je, v je isto kot zavod, ne? Ja. Pa pa <sirka> ja. ja. ja. ja, se človek malo Vsak samo že zdravo je. Zame je ja, podobno, ja, da se človek reje. Iz o prvem, pa o sektoru, sektorju, ne o profitnosti, pa prvega sektora. Imam en lep citat, ki ga z veseljem in zaživljim na van našega bivšega kandidata za župana in direktora polnice uh, Gregorja uh, Žveljpala, pardon, Tijuca. Uh, in se je enkrat tak s ponosom in culek pod televiziji to spalo, da leto se pa polnice delovala za domišo. No in svi so se smejali njegovi izjavi, ne? No, to ben si nismejali. No mediji so vse ne? A ja? ja Kol sem jaz opazoval, je, je bilo pač s nekim posnetkom, z nekim posnetkom, to dobro. Mogoče sem jaz tako interpretirala. Zastopili, sam sem maraz. Ne, ne eno piše je, pa malo vidimo. Bi po vseeno vprašal zdaj nekaj manjega, nekaj tudi ne, kaj je ta bank. Mislim, vseeno je to v bistvu nek novi pojem, da te ne zanima, kaj to je, da bo velječe. Vaj, zdaj Rifkin, Rifkin navaja dost primerov, na kak način bi se lahko dogajalo to zaposlovanje treb, zaposlovanje. Zdaj, zaposlo, to je pomembno, če ne? zaposliš nekaj v tretjem sektorju, potem je tako tak tako menjava narejena. Nekdo je plačen vajra, za to, da uporavlja s... oziroma imeti neko protivrednost. Misli protivrednosti. To je v bistvu, ker ni v tem, da bi se tretji sektor ekonomskih mehanizmov v da se to misnelo? Ne, se je nemogoče, kaj boš delal? Ekonomski ja, ekonomizem, zakaj ker je bo manjše vidno zaposlitev, na ja, zaposlitev v Ja, zaposlitev v tretjem sektorju isto Seveda, zaposlitev v tretjem sektorju je ja. zaposlitev in tak, to je pomena time bank, ki recimo neki predlog, on navaja ogromno neki senčne plače, socialne no. plače in tako naprej. To so posamezni primeri kot možnosti reform, predloge in tako naprej, ne? No, ampak čistam na to, da potem se potem ravno ta neka ne protivredno, se pravi, jaz nikaj nisem zapusten, spravi, nisem da, da v delanjem razmerju, ampak imamo obilo prostega časa. Ne? In jaz recimo grem na time bank, opravim neko delo za stoj, dobim eno točko ne? in z tisto točko si lahko jaz grem kupiti krutim mleko, To je, ta predlog je zelo problematičen, zato Če, ker je v bistvu ovanje novega menjalno, tržnega sistema menjalno. Imaš pa, pa potem en urcu svojega časa, ki šteje kot en dolar in, in smo ja. v istem, tako da... Ampak ravno ra, ra, tu jaz se reši potem problem tistih nezaposlenih? Zato, pa štog niso, ki pa so plač valni, ne? Pardon, rej, dokej, ima cao malo... To so zdaj specifični predlogi Rivkina, ko mislim, da je res jehnemo odskozi, ne? Vprašanje, no, pravzaprav okay. ja. Prav neko moje razumeljene tega je vprašanje. Jaz si to predstavljam v razviti EU, ki ni več takšne velike gospodarske razvije oziroma je približno mičena. In takrat se vi tako, da pač šta neka podjetja, ki že poskrbijo za svoje delovce, da imajo malo više plače kot ostali, pa tudi tem ostane to odgodbička tem vasnikom, da ga 50% bilo dajo še državi, ki se povede, da 50% so pri uh, dobičku in si ga samo no, 50% oni uh, ga poradijo za predtale, high high stand, za letala in za ne vem, druge stvari. 50% pa gre skratka v v državu in potem tem s tem denarjem pravzaprav gre za strukturiranje teh, teh izdatkov proračuna in da bi se najvedno večji izdatek povečal za tale socialne sektorne. Če se napajaš jasno iz teh ja, tretji sektor se mora napajati. sektor sam razen socialna podjetja, ki so prav podjetja, ki delajo na trgu in prodaja storitve in proizvode, ta lahko prihaja do nekih svojih uh, sredstev, s katerimi se financirajo, ne? seveda, ker so, so podjetja, ki delajo na trgu. Medtem ko NVO in neke organizacije pa ne morejo prihajati do sredstev za sebe ne? in morajo črpati iz tržnega sektorja In tudi v bistvu, dobičke, v bistvu še konkretno, na neke dejavnosti, recimo, kot je ena tudi naše, ki tukaj eh, izvajamo, ali pa neke dejavnosti, tu ne dejavnosti, ki ne najbolj nadaljenih glasvinnikov ali pa umetnikov, ki ne morejo prodajati svojih slik ne vem, tako uspešno pri drugi in nekaj nekaj nečine, ampak si vseeno neko dostojno življenje. Ne? Ja se to, to, to je predlog, ne, da se, da se ker t, ne, to je pre, predlog, ki je v tem smislu, ker trg očitno ne rabi to ljudi. Kaj? To je bolj staro, ne? To je do na začetku omenjeno naša v, delo v petna kultura. In se je, je v 15. Stuženju. Eh? Predtem je bilo delo Karsen. V potu svojega obraza si došlužil kruh je rekel Bog, ko je izgnal Adama iz Raja. 800 let stoletet, ben, sam ti Benediktus delali. Ne, ne, ne. To, ja, to je bilo za sniše sloje to, ki so biti znovani. Tam je bilo za samostanje, tam je bilo analizirati delo. Mart, Martin, eh, Martin Luther, ne? Kinga. Je uspel z, z opravičenjem, ne po zaslugah, ampak po usodi, in s tem se je marsikaj v tej dotedajni katoliški morali spremeniti in delo je dobilo svojo vrednoto. Danes smo pač v kulturi, kjer brez dela ne moremo biti. Tudi če imamo denar, moramo delati. Ali pa se zapijemo in crtnemo. Zdaj imamo spet to, kar, kar je tudi Rišti navajal, pred njim žene in dokonomen, pa zdaj ta intervju z Ulrijom Beckom, to, kar vi govoriš, tako imenovani, ne vem, osnovni, ali pa univerzalni dobiček. Ne, univerzalni to, temeljni dohodek. Temeljni dohodek, ne, temelj dohode, ne, ne, ne, ne kaj se tem reče. Ne. Zdaj je važno, v bistvu, gre za to, da bi vsaj verjetno od rojstva pa do smrti dobil nek določen znesek mesečno. Ti po bejku bi naj že 800 EUR v Evropi, kar je za tukajšnjega zimene malodosti, ker jaz kaj delam, pa prijem nekaj na 800 EUR, pa je to lepa, nisem nis nezadoljim. Ne? <laughs> Veš, kaj mi si reči? Nisem, nisem čisto to. Ja, da. Ta, ta zademja ti potem omogoča, da si lahko, bom rekel, tretja razreden pesnik, pa še vedno živiš. Ali pa pišeš pesmi za samega sebe, ker jih meni Bog hoče prebrati ampak mi si še vedno zadovoljni in, in si srečnosti in pisam. Da mislim, da se tudi da se opravdu dodajaš, ja. tudi danes. In, uh, oh. ampak tudi problem je v tem, kako množilce ljudi ljub temu aktivirati. Prvič, da bo delali produktivno in drugič, če je produktivno delali, da bo zbog nekaj delali. Se to je, ne delati produktivno, ampak nekako konstruktivno, v smeri, ja, da je nekaj družbeni kreativno. hasek, kreativno, ja, da gre za nekaj skupnostne vse. Moraš biti ali produktivni, ali kreativni. Albo ali oboje. Nekaj ja, nekaj nekaj. Nekaj. Ja. Ne? pa tako, če, če nisi kreativni in ne znaš biti preuzivljiv, ampak to zranje. Ko pa postaneš, kak se tisti fuzba klpen brežki imenuje, t, -t, -t, -t. To Ja, to, na katero poznaš njegov najvišji. Kdo vidi pa v Evropi, prebija se živo. E? Ti si lahko Ti lahko razbijes brez tega. E, Zavedaj se, ker enostavno Hrgman ima podporo, ki v Angliji ni tako majhna, e, socialno podporo, ki mu je zadovoljstvo, da plača stanovanje, kruh pa pivo. Se, pri Samo ja, te... tri... se ja. bili, Kaj je da se vidimo, da se podavanja spostil, ker med tem da se o tem podolagali. Mala Josef, ne, že... ali ja. Nekako... okay, predlog na modelu, recimo, modelu, bi bilo primerno, da KPM, da da bi neko primerjalno oceno, zelo možno narediti, da, da da problem v pri tem ki tudi kakšne. Ja. Andrej je en no ko je misil, da je da, obeljum, da je bila. Glede glede Prički novega modela, ki je ameriški model, v katerem ni socialna politika, celo prisotnost vrstij, da vse v teh delovnih časih, v teh slovenskih, da se tam tudi zdaj odvija, nek, tudi nekaj yeah. evropskih. V teh slovenskih analizah je pač to upoštevano ne? in se predvideva, recimo v programu, stranke zares se predvideva, da bi se obstoječa sredstva, ki so namenjena za socialne, te bi se prestrukturirala. Ne? ker mi imamo recimo obsežne programe aktivne politike za poslovanje, recimo socialne podpore, prejema, ne vem, 40 slovencev in tak naprej so. pa se o modelu, No, ne, ne, jaz govorim, jaz govorim o, o tem, da program, ki je pripravljen, ker je pripravljen na podlagi teh viro analiz, ki so narejene za Slovenijo, upošteva pač to, da se uporabljajo že obstoječa sredstva za socialne namene, ampak da se prestrukturira na ta način, da bodo bolj učinkovita Ravno zato gre, ne? da ne bi ljudi ki so brezposeljni prejemali neki sredstev in, in, in se čutili nekoristne, ne, ne, ne pripadne neki družbi in tak naprej, ampak da se vključijo in so potem seveda prejemajo neke prihodke za to svojo vključenost v družbo v nekih drugih oblikah, ne za delom v tržnem sektorju, ampak za nekim delom v skupnosti, lokalni, ne vem kar koli, če nekdo inštrujira otroke, ki rabijo inštrukcije. No, v Yeah. Med, ki ob enem rešujejo tudi socialnje yeah. uh, ali ta izbroj... In jaz mislim, je da je socijalni. pomembno, da je to neki nevladni tretji sektor nepo, nepo država, ne podržava, ker to je, jaz mislim, da je neka pač ta okay. razlika. Čeprav je težko to skaj definirati. Yeah, uh, okay. Zasnji, še okay. samo nekaj o to, da v vasovinja izvaja ravno ta program aktivne politike za poslovanja vladni sektor, se pa prvi sektor. Yeah. To ni predvi sektor. Zato pravim prijutnik, kot tam rečam, tam ni te socialno platnosti, Ker mi malo nasolaz, ne, na vrhu, da je to zelo visoka raven. Jaz še nisem slišal, recim, mislim, ne, v v ne ne je malo drugače, zdaj ne vem, kot posamezne vlade. Švedski model, model ima najviše, no, Danska. Oziroma, no, pač kar za prste, da ampak tudi spet glede na bruto domač grozd. Dobro obstojoče gospodarstvo je tisti temelj, ne, ta podlago socialne varnosti v amerikam, ne, za socialno varnost v Njurgiju, gospod bi, bi Rinski bil celo, zelo pozitivno besenečen, no, pa... on je dober poznavalec sicimo Evrope, pa nimam čutka, da bi pohvalil te sisteme. Kaj, kaj je težava, ne? Ne, v tem smislu da ne, napram ne, da bi Amerike. Zraslo, ne, da bi samo po modelu, ne, ne, ne, on, da božno, on je ne On v tej knjigi obdela tudi svet, ne? Evropo, tretji svet in tak naprej. Sicer manj podrobno, kar imam, manj vrtno poznam. Bo... Ne, pomato je v tem, ne, as smo mi zadovoljni z aktivno politiko za poslovanje, recimo, smo zadovoljni z, z sistemom javnih del. Če nekdo, ki je na javnih delih, gre po javnih delih, nazaj, nazaj, pomeni, da imamo socialni sistem, ki zgolj krpa neke lukne, ki prikriva neko realnost, zmanjša številko brez posebnih, lahko bi podaril ljudem denar, pa ne bi bilo nobene razlike. Ne? Ti ljudje preko javnih del, preko aktivne politike zaposlovanja ne pridejo do zaposlitev. Ne To je ja, ena pomembna stvar. Ni to, uh -huh. pa nimam številk, ampak samogodine. mislim, da ne. No, ne. Mislim, nimam številk, lahko no, jih poiščem. Jaz pa znam ljudi iz moje generacije, ki no. dela v javnih delih in so izjemno zadovoljni, ne zaradi denarja, ampak zaradi tega, da so, je, da so, vprek, da so vključeni v aktivno, Ja. Življenje ja. da niso, kot je napisala, izključeni. In ta javna dela ima vedno polnjo funkcijo, v smislu vključevanja ljudi v aktivno prijevanjstvo, kot pa samo, ja. v imajo Ma, to idejo, ampak nekoli. ta ideja se potem se ne more razviti, to je težava, začasna rešitev je, zelo oseba začasna, je ne. Ja, no, ampak ideja je, ne, da se ta sredstva porabijo tak, da bo je trajno učinkovita ne, in da bo nekdo šel skozi ta uh, proces vključevanja in bo potem dejansko ostal vključen, ne pošel nazaj na zavod za zaposlovanje. Ne. Težava javni del, ena glavnih težav je ta, da Da, da jih veliko število pristane nazaj na zavodov, ker so. V tem mislim, da je nekako, nekako vizionarsko napovedal, da bo telo privilegij, a to iz tega izhaja, da bo v bistvu treba več delati, delati, no, poslišnje do prostega časa. Torej, mogoče na te vsebine tudi ljudje zanimljiva, povedanek na teh vsebinah. So, da samo navezal, tu sem nekaj za nekaj za reele. To sem na neki forum, na, na trenjih. je bila ta razlika, ko ne nekaj da je rekel. da je vizion, da ne smete za Na razlikama v pa samim delom je, yeah. to dejansko obstaja. To, bi naj on uveljavil, je ne pa zaposlitevno, ne kot neko, neko pravno odnormirano veze s pravim tvema subjektoma, ampak dejansko samo neko upravljanje ne dele. Ne. Eno je pač pogodbeno v takvi čas, drugo je pač dva meseca. Eno je pač, da če gaš službo, pač ne greš spetati. Ja, jaz sem ne. prej omenila, ne. V službo si pa še vedno socialno um, aktivno, tako dejansko se to požihta. Z tega stališča je to super. Ne. Eno stvar bi še pa rad rekel, zdaj se vaja tako zvan nov termin, v podjetnišče, tako odgovorno odgovornjo, durbeno Mislim, da je napisal to mnjegov da je napisal to festa, Direktor mnje Festa. Skratka, on je napisal knjigo o durbeno odgovornjo podjetnišče. In piše tak, da te pač da bi naj bilo to bilo na ampak ni v tem Bistveno je to, da je stranski produkt, podjetja. Ena, um, se pravi, podjetje, ki posluje za dobiček in no, v stvari nek do, uh, od dobiček je pripravljamo, ponuditi hkrati, ampak sporedni, ne? še zraven um, neko brezplačno storitev. To je ta funkcija. Se pravi, družbeno, dovoljno, recimo, jaz imam filmo, dobim do, dobiček, ok, imam ja, sem, da, si lahko dam koliko na stran, tako pa jaz, recimo, organiziram, ne tega. Ogaziram tekst iz simbol, ne? In kratje nadim nekaj za drugo. Pa pravimo ves različec, ne? Recimo sporen proces, recimo, zdaj, da bi samo firmo rušili na sami ne, ne. osnovi firme, na sami ekonomiji, ne, ne? Da bi rušil za pa recimo, tako zvana socialna um, podjetja, ne? Kaj bi se denar vračal nazaj podjetja, ja, že že, ja. ne samo, um, denar mora iti na trg, se v tem je finita, ko gre denar na trg, pa ustvari vrednosti, komaj vrednost. Zdaj, ima smisla. Je pa ta sporedno model, dober model. Ne? Ima smisel, ne? To, da so ljudje zaposleni, je velik smisel, ne? Brez ne. da ustvarim dobiček, če so samo eno plače, sasidno, je že smiselno, ne? Dva, kaj ima ne? Emo, vsa se ima nekaj takega kot danes. Ne? In da neka smestva za računarjo, za to nedalje, pač obrbašuje, tudi tako dalje pač naše pridraž, tudi imamo vsi nekaj v tem, ki bi se tako naredimo. Tvoje zato etično ja. možnost. Ja. Ja. Ta koncept, kaj jih ja, omenjaš, v bistvu ni nič novega. poznaš ena stvar, ki je bila predregla si so bliž. To so aristokrati, ki so bili bogati, so imeli moralno obvezo, da dajo nekaj skupnosti nazaj. Ne? In to je bila moralna obveza. Ti si lahko služal, bil bogatan, ampak če nisi tega naredil, da si bil slab človek. Ne? In to se je spremenilo šele z prihodom Newmania v Ameriki, ko si imel ta prelom med starim mežstokradu pa novim podjetništvam. Tukaj je nekaj novega, ni nič novega. V meste je šlo nekaj hudo narobe. Zdaj se vračamo nazaj ne? in to prodajemo kot nekaj ful novega. Pa še zmeraj. Kolega, prosim. Najednograt počinani, je tukaj kdo vas, mogoče direktor mošnega tržnega podjetja? Zdaj, ja ja, da se vidi vse na enem, zelo, zelo, zelo preprosti. direktorja, ki je direktor močnega tržnega podjetja, danes se z njim govori res službe. Sem že nekaj mesecev brezposoben in nisem šel v službo, zdaj nekam še žal ne uspešno, v kmetijskem sektorju. Zanimivo je pogled na delovca in na plačo, ki mu daje. Računamo je na prste, koliko je dopust, koliko so bolnišče, koliko so različne dejavnike, ki jih daje je rekel, da od dvanestih plač letno tri plače vrže stran. Samo devet je profitnih, samo devet imamo dobiček. In tak pogled delodajalca do svojega delovca se mi zdi katastrofajno. Jaz bom kujo dobro mislo, če bom to sploh vzelo. Dobre, da. No, če podjetje reče, da je ekologija stroš, a najansko no je ekologija, ekonomska kategorija je če neprej v zanarci okorene, okorene, primerno je odstava. Se, jaz mislim, jaz v teh, teh stvarih ne bi gledala tak skrajno. Ne. Normalno, da je ekološki, recimo ne, ne, nek, ne vem, nek filter, ki ga mora neko podjetje bi lahko velik, strošiti. Seveda je to potem tudi poslavna odločitev, ne, da se za to odločijo. Je pa, ne, ne bi gledali skrajno, da se vedno narediti nekaj, tudi če se ne da narediti ne vem kaj. Ne. In to, ta volja je v bistvena razlika od tistega, da se pa ne, ne naredi nič za voljo nekih dobičkov. Ne filter ki ga mora podjetje kupiti, je strošek za to podjetje, pa profit za tisto podjetje, ki ga naredi in proda temu podjetju družbeno, je to profit in Deča BDP. Ja, ampak za tako, ne možeš tega gledati kot strošek, no, tako da kato mi si to gleda. Potem, Tem, potem pač socialni faktor, kot neki ker... Tako, prej bo o socialnem kapitalu, tega zanemarjamo. To je kapital, najpomembnejši kapital. Samo neko ne, ne, stvar, ne. Ekonomijo žene danes, tako te pravi tržni mobil ekonomije je žene inovacije. Ni večje inovacije, kot je ekologija. Hkrati, inovacija pomeni vedno strošek, kredite in tako dalje, ampak to so dve teme. In prtenje. Prvič, ekologija, ekološka podjetja, po mojem so dosti bolj realna možnost, Za neke vrste socialne modele, pa drugi stvar, ki pa se na to nanaša, je pa potem tako zvan, kot ste rekli, vi socijalni kapital. To pomeni kapital mreženja, povezav, zvez, um, neke vrste um, virtualno. Ne, ne, vseeno, se to je. Jaz to znam nekako tudi me, kot sem Pa to, to, to je zelo pomembno, to že dan se upoštevajo, da, da, da, da, da, da, da temelj nekih doprinosov... <koh> to bistvu, tudi Grega, pa se še jaz javila, Zdaj, eno vprašanje imam v bistvu zate, ampak Grega je bil prej. Ne. Grege, je ja. A ja, pa jaz bi sem to, to podarila, ne, ne, da, ne, da danes, upoštevajo, danes že upoštevajo to, da recimo temelj neke produktivnosti, eden pomembnejših temelj produktivnosti je v bistvu to, da ljudje komuniciramo, se mrežimo in tak naprej. Ne. Na podlagi tega lahko tudi tvoriš universalni univerzalni temeljni dobiček, zato ker jaz hodim po cesta, gledam plakate, ker telefoniram, ker klepetam, ker uporabljam svoje veze, tudi če sem brez sposobna, sem produktivna. In to zelo, ne. In to je recimo en dober argument, da, da bistvo tržni sektor, zasebni sektor, črpa iz tega življenja, ne. Virno pravi, komunikacijski način življenja je danes eden temeljev ekonomije, ne. Tako da ta faktor ni zanemarjen pri ljudeh, ki se s okvarjajo, Mislim da bi to bilo namreč je komunikacija samo je del je da določene tools, orodja in dalje, ne. Ni samo pomuga povraševanja, to je skolni model, da pa pomuga povraševanja, pač je povedena, je pa potrebno komuniciranje, je potrebno PR, je potrebno novinarstvo, ja. medij in tako dalje, s vsem to je jasno. Kaj? Gospod, uh, da, sem... uh, da je potrebno novinarstvo za A ja no, mislim tu na Druga tema, ampak taj, sam večer, je vsak obveščevalnik. Ja, ja, no? je, ja. Bo, ne, povjetu, bo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, je ne, ne, ne, ja, Mislim, prej ne, lahko nekaj ja, yeah. uh, v se, mislim, da je ključno, Zdaj, bi tisti, ki imajo, da, dali nekaj, če sem ne ha, to se stima. To je, mislim, da je to ključno, Zakaj, zakaj bi se v tržni sektor nekako samo samozdravstveno? Jaz, jaz mislim, da, mož, da se spremembe dogajajo po dveh potih, ki sta nekako povezane. Eno je moralno. Ne. Če se bojo ljudje zaradi na, napredkov mentalitete čutili bolj dožne, kot se dogajajo na področju družbene odgovornosti podjetij, ker ne gre izmere to da hočejo podjetje samo fasado, ampak nekateri preprosto sploh zato, ker dajo v svoje lokalno okolje, v katerem živijo, neposredno, ne državi, ampak neposredno svoje okolje, dajo radi. Pravno zato ne bi radi dali državi, da nekje potroši ne vem za novo letalo, ampak dajo pa v svojo okolje. Recimo, to so nekaj bolj moralne poti, druge so pravne, država zmeraj lahko za akti pritiska, če čuti, da bo to prineslo splošno gledano Neke koristi za, za dobro bit celotene. Ker moramo pa vseeno uh, si verjetno priznati, ne, da, da tudi neki drugorazredni pesnik uh, na, na, skupaj gledano <laughs> prinaša neke pluse k, k družbi kot, kot celoti, ker ekonomija sama družbe gor ne drži. Sveda ekonomski sektor tak gleda, ampak ni nojno, da se tak gleda. Ne. Se to vse odvisno od tega, o čem govorimo, o čem pišejo mediji, o čem se učimo v šolah in tak naprej. Svet pa se spreminja, ne moremo reči, da se, da se ne spreminja. Ne. Ja, neče na slovenskem. Ja, mislim, da Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja ki bi naj nekak uh, skretile ciljem pradičnosti in to, kaj smo samih rekli, uh, spobojene družbe. Zdaj smo v osamih nekaj, ampak celotne družbe, kjer tisti, ki so izključeni iz nekega proizvodnjega procesa, samo za tehnologija, da se ne počutijo opeharjenje, dobijo nekaj za nazaj. Uh, in ne samo oni, ampak družba v celotni dobi neko stabilnost. In, uh, Jasni se nič truje kot to, da se da se sledijo ti ki že modeli kruh, kjer, recimo, kjer se enkrat en razvoje tako počasni, da lahko rečemo, da je ostalo. To pravi, gre samo za neko reprodukcijo. Imamo ceste, imamo žlezde, imamo vse to javno, kot imamo telovadnice, imamo reproduktivne hiše. Takda tih 50% rodičkov, ki peče krug, ne, ali pa ne vem, ki prej Gre za ogromne slote, da od tih 50% ne gre več, da eh, na, na, panek, na 25 za, te, za ceste in za letala in za, za, za, za to infrastrukturo in za vse In 25% za socialne sklade, ampak da se ta brec za socialne povečuje da se služo osvodile, stabilne in da so, ne ja, Sigurno je treba... Ta socialna zanim pažna, ali se služi s tisto tiko, pa da pa dobiti za Samo Josip je... Samo, ja, bi je to, zakaj najpogatiji daje sluki, je In to bi podazodil zgodnjeno tega, ko pa zdravljamo vrnjo 400 tisoč podespravljico žlice. Uh, je prišel gore pa je vprašal, na da da se ga zdaj davi, pa ga oni odpeljal, eno znam, ko sobo veliko, pa se vsi v krogu svedeli, dolge, dolge žlice, polne hrane, a vsi nevoljni iz In to je teko. pa je a drugi krog, srce pa, pa tudi v drugi krok, dolge, dolge žlice, polne hrane, In si te žlice podajajo eden drugim. Kaj Namreč um, ni slabe, da se bavijo sredstva do avtoceste, te objekte, gospodine, tako daleč. sama amortizacija za pomeni, da je to no, pomeni, to je ne oziroma um, stvari se morajo obnavljati, se troši. Ne? Krati. S tem, ko se drošijo, krati se ustvarjajo nekaj noga delov mestna krati, tudi s tem spolno. Spolno je samo nekaj drugega, da tisti, ko pa dela, ne, ni potem zavarovan, pa, recimo v primeru, da se bo kaj zgodi, recimo, da država ne posrebi za to, ga ne pravočasno pege, ne vem, da pomoč je. Prav, nuj, medicinska pomoč je uvedena tudi za tiste brio sakrešnje statusa. Ne? Tudi to je del socialne države, recimo, če bi se. Telemo izbrisane zgodbe, kakšna nesreča bi mogla nujno, mislim, da medicinska pomoč bi bila nude. Spravi, to je še del socialne varnosti, ki pa v Ameriki ni. V Ameriki je pa tak, če pa ne, in malo ljudi v Ameriki. Rečeno, rečeno, da No novo te novo dosledne okay. v gemo. Na televiziji, da je ženska umrla, da kaže. Ja, to je čisto moguće, to se to e, je tudi urodilo. Borel sem nekaj drugega, ampak zdaj z tem. Zdajte, ta zadeva se bi morala voditi na dveh nivojih. Dosebiti se na, na, na okolju, ki je manjše kot Evropa, oz. EU, skoraj ne da nič, Slovenija bi pa rako tu bila, recimo, pilotski projekt. Če bi v dogovoru z ostalimi uspeli dobiti nekaj vrste tudi financiranje za izvedbo takega projekta. Drugo, da razumete, zakaj mora biti to zakon. To mora biti ena politika socialne ekonomije, ki je ne more en zakon, o, biti. Eh? Zato politika... zato, zako, zato, zakon. Je to politika, je Zakon je del programa, pa strategije. Se ne, ne bo šlo drugače, no, se to ne bo zgodilo. To je za to, da je to strategija. No. Tretje, kar je gospod Avjitovariš nekaj zadev je. Recimo, ekonomija je bazirana na pravilo, in to je dolgo časa, na pravilo nekne gospodarske rasti. Rast, rast, rast, rast. To zadevo je že leta 74, ki je zigralo Rožer ga rodi. Takrat ne je članka vodilni članka Potem je postal Budist, potem je postel Moslemanj, potem je postel Krošar, ne vem, če je še živ. No, vem, kot preveden, človega, je vred. Piše se projekt, jaz sem bolj neimčni projekt Hoffnung, originale je projekt leta štornosemnice. In on kritizira socializem zato, ker je povzel težnjo po gospodarski rasti ki je ne mogoč, kar je že maro pokazal. E? Ne, ne, ne, gospodarska rast ni možna brez V Gospodarska rast se je določil plafon, ga je dosegla leta 29, ga je dosegla leta 26. Posledica plafona je kriza, posledica krize je vojna. Potem pa začnemo od spodaj na novo in enako spet raste, lahko ne, pecelj Tak je, drugačno je, kaj pazi, Ljudje rabimo toliko in toliko avtomobilov, ferti. Ko jih je več, ne. In bodi da, naj bo kitajska mena toliko avtomobilov, kot jih ima Amerika, ki pa ne more več gledati. Zato se je reče, da je lahko zelo hitro. Ja, bomo imeli boljšo tehnologijo. Ampak lahko le malo, le malo, ali imaš še kaj? je za mene zelo pomembno in zanimivo, je George Soros kritizira to, kar je zdaj do krize in s čimer je on postal bogat, se pravi nekontrolirani mednarodni finančni transferi. In on predlaga, pa ki je s takimi čudnimi transferi do svečo on predlaga mislim, mislim. na ravni OZN kontrolo in obdavčitev mednarodni transferi. Kar med drugim pomenem tudi Preprečevanje tega, kar se zdaj pravi, bega dela v praksi zvanj kitajsko, tega nekvalificiranega, dela, ki ga lahko pravlja nekvalificirana delovna sila, ki je imamo tudi v Evropi dovolj. Beg, se pravi, beg tega, tega dela, v praksi zamenjave, tudi za mišljenje, kot plačila okolja, ne? kjer delajo skoro eno do, do sedem služnih razmer. Skoro je dobesedno. Ne, Ni to besedno, zato ker eh, ko omagate na žene, služno pa ne, služne na volžje, Seveda je eh? eh, takšna kontrola na ravni OZN, s da bi ali mednarodne banke ali eh, kon, finančnega nadzornega organa in upravljitev tega To je pomenimo. Eh? V tem smislu bi morali doseči to pa zaj, na svetovni ravni, ker bo pa še težje. Uh, doseči nekaj, ozaj en je praktičo že totalno zgubila, skoraj vsa poobrasljiva, pa vse svoje možnosti in in cel v bistvu postala eno družbo dobro plačenih blepetača. V tem smislu so socialnih tenisterijov, recimo rekli, ja, te službe. Ja, morali biljansko postati to nati država z usreznimi poobrasljivi, kontrolnimi Sam in dalje. Samo torej dobro plačenih. Ne? Potem je vse to možno. Konkretno to na nižjem nivoju, ne? pa se jaz slinjam s tem projektem, ko ima štitu napisano, pregledamo in tak naprej. Dobro, to, to je naravni, neče ja. se kar se zdaj praktično dogaja in se da dela ja, Drugače amador, pa jaz razumem, mislim, testo ribo je kono, je dovolj mala, in tem avtomatsko dovolj poceni, da bi jo lahko Evropa uporabljala pod svoj pilotski projekt. Vojvodina, Pazi, Bojvodina. Ja. Mm. Bojvodina, Je bila v času Avstrijske monarhije pilotna pokrajina, kjer so vedno sprobavali nove zakone, kako se bojo v praksi obnesti. Skupajno eksperimentiranje. bilo šlojeno: da se ukvarjamo s zakone in ugotovili, kako in tem, da se zakoni v tem, da se ukvarjamo s tem, da in ukvarjamo na tem, teritoriju. Popravljene, se pravi, glede na dejansko, ker mi raz razmišljamo, kakor štoli zakon prakca, pa potem pokaže mm. da to ne tako. tak. Poskusni zveči, eh? ja. Uh, in, kaj so mali, zdaj, Še druge, ne morem biti bolj, bolj <laughs> Jaz bi zdaj, jaz jaz tu malo dodala ja, samo nekaj, ja. ker fez za, za bredemo v te ekonomske stvari, mislim seveda, da mi ne moramo zdaj zračunati, kaj se izide. Ne? To so predlogi, ki se pojavljajo, verjetno potem naravni na, na na ravni države se te odločitve se seveda na podlagi nekih izračunov, če se neka sredstva iz proračuna lako porabijo za nekaj, če se lahko prelijejo tja jana, domestijo z in tako naprej. In te stvari bo išle skovo toliko, koliko se bodo preračunati, da neki Neki, neka sredstva, ki so že namenjena za socialne transferje, se pretopijo v neko drugo obliko, ki ima večje učinke. Ne? In pa hkrati, če se da na novo spodbuditi neke, neke prilive, seveda zdaj, verjetno, trenutno stanje iz gospodarstva, je, mislim, prilive iz gospodarstva za te stvari so zdaj predse ne mogoči, ampak mogoče pred par leti bi taka pogoda zelo bila nefisla. zelo smiselna. Ja. Iz vsaka patrija pokrije letne stožke vseh bezbozenih stvari ja se zbiram se, se zbiram. Ja nikega tega, to je zražen, se let, kot je živo teh vozičkov, zahe, so brez Samo iztega avtekov. Samo ni pa protita, ki bi ga ne nič A, zve, To se o tem pa ona govori cel čas. Ma gostovi tiskene pa zaradi razmena čomskega, pa za razmena ne vem. ampak ja, to je treba. Arbeka, pa to je... Ko, ko, je, še, o tem ravno govori, da stejni sredstvi ki lahko brez aktiviraš, da ne delajo produktivno, da delajo pa kreativno in s tem, s tem večajo socijalni kapital, ki je najpomembno še. To je poanta, ja, to je poanta, to je poanta, mi da se vse ta denarjemna roka, da se pravši in, in se zato obežel v obišnjih, da je nekaj da, ne da, mislim, ne. Koli, tam ima opozicija, ne recimo, koliko sem razumel, bolj pesimistične napovede, na, to se predvidno roka, se mi <laughs> Ja, mene se zanima, če ti si trigger-happy argument, kaj bi je tam naveden, kako se mi mene. Prodnica, ne? A ja, prodnica, ne? Ja. Ja. Če ti so pa zanima me, zakaj bi presposljeni in dali kaj zadelati, če kot je prej glede, bi lahko bi bojo Vesem, ja ja, mislim. danes igramo vlogo cilnih, tako ljubo manjigralo povznam. distanciramo Ne, to... To temel, se ja. ne, tu ni, nimaš kaj ne, tvoja predpostavka, je očitno neki pesimizem, če tak rečeš, nima smisla. ja, mislim, jaz ne zagovarjam tako, mislim, da se eno marci kdo si neke vrednote postavlja in izhaja iz njih. Ja, uh, so ne, tisi, komad, so zlobi. Ne, ne vem, če je tako enostavno, ne. Uh, Mislim, sloh pa bi jaz malo ločila. Ne? V zasebnem sektorju imamo, uh, imamo ljudi, ki so podjetniki, ki začnejo um, podjetja in delajo. Sveda si želijo dobičke, ampak težko reči, da grejo čez trupla. Ne? Ti imaš v Sloveniji 100,000, 115,000 samo zaposleni. To so ljudje, ki delajo za to, da preživijo svoje družine, svoje plače, mogoče imajo, imajo majčkino več kot nekdo, ki je nekje zaposlen. Težko reči, da gre čez trupla, da ne vem kaj. Imamo pa seveda tudi tajkune in tak naprej, ampak Ne gre vse ven košno. Ja. sem, recimo, zdaj naprej pomala, danes nije več da vprašanje, bo še bil kogledat, danes je vprašanje, če bo še za to službo spredil, šla poveč, da bi bil za To je veli pa stup, glede na to, da govorimo o družbi na postanje. Se postava eno logično vprašanje, Če se govorimo o delinji denarja v tretji sektor, Ja denar je, je, je dovolj. Keša, da bi posame da je srečna. Najporočni odgovor na to je, da zgoljne meni, ni, da ne Mamo, dovolj. Zato dovolj. Spodnje obstaja, meje obstajajo. Seveda so zelo fiktivne spodnje meje, ampak mi jih imamo. Ne? Socialni transferi so določeni na podlagi spodnjih mej. Minimalni dohodek, zajamčena plač socialna podpora. So na podlagi nekih izračunov določeni, kaj rabi človek, sve da so večinoma se izdi Ja ne, kot ti si rekel potem zgorni, vse zgorni ni pomembno, spodnje je pomembno. Je, ja, jaz moram naj bomo, da bom da ga lahko po v povej, po povej, da ga radiš. To je da ga ne ne, da Primara, ne, in da res. Bunako, bo šlo, oziroma zraven bo šlo, no, to ja. Zato, je Dokazalo, Dokazalo, boši, da ko več časa, Prid nas mm. ne očejo več delati. Ja, Saj, tipično, zi, Noče, jo, reč, Ne, ne. očejo več Ja, to so posamezni, ja. ampak so nekako, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ne, je, da si ti skozi v In če nisi prvi, nisi nič. In če taka. prvi, to stati za To je To ni si vljave, nekaj, to je. To temel, temel, je temelno če vse kovarstvo. Samo da formuliram vprašanje, tiko veriš, da je to splošno krem, ki je za večino. Se mi zdi, da nas to što prepričati, kar... Jaz ne vem, to bi preprostil morali, ne vem, nekaj raziskavo se celoško, ali da ta trend res in vršča se se obstaja ne. in... So, a, Obstajajo raziskave, ki dokazujejo obratno, psihološki raziskave in tak naprej, ljudje na neki točki raj nehajo delati in imajo več prostega časa, kot pa da več zaslužijo. Uh, to so z večinskimi pač odgovori dokazane raziskave in jaz tudi pri ljudeh lahko vidiš, ja, pride na neko točko, ki ima omogoče neke osnovne stvari plus nekaj za, za, za gušt, lahko rečeš, in potem bi raje delali manj, da bi imeli več časa za te, te banalno, neko prostočasno dejavnost in tak naprej. Ne. To, to je pokazano. Dejan, ne? Kaj bom z da želeljen, zato zmočil? Ja, je Osebno se mi zdi to zelo važno, ena druga stvar. da celu res da tudi tisti, ki imajo polno delovno razmerje, so odmer, um, Znajo, osebnostno mislim, posebnostna, tako pridati te točke, ko pa vrč ne bi naprejena. Se pravi, imajo delanje, imajo, imajo misel povžare, nekrati in tako zmeri, to ni to. to ne? In se potem odloči za mogoče delo misel s krajšim delovnim časom, pa z, puteži, Zdaj se trajajo teh 38, 48 je največ, ja, pa se odločijo za manj delan, za celo biljšim delnem časom, pa potem se pač posveti nekim drugim biološkim sferam. In koncu je to ena pravno valjna stvar, namreč biološka sfera človeka. Namreč na nasložijo, jaz vse bi osegnenja, pa ne toliko zdaj, da bom spet iz tega stališča družina, družina, ampak vse neeno iz tega, biološkega potencijala, človek še ima biološki mandat, še posebej ženski, ne? rabijo čas, rabijo recimo neko, nek čas, da lahko se ustvarijo neke vrste odročne pogore, to se da recimo, da vem, otroka in tako dalje. Pa prosil, da je čas, da No, ne, ne vem, vem ampak pač polna pa zaposlenost, ampak prezaposlenost, zagrožnjo, Z odpovedo delovnega razmerja pač povzroča neke psihološke pritiske. To povzročate, tako ja, zvane, duševne bolečine in tako dalje, mm -hmm. povzročate mesne bolečine in tako dalje. In dejansko potem pride človek v vprašanje, recimo, ne, kaj bi zdaj radil. Jaz vim, da je treba reči, da se ne vidimo zavek pred dnevnim dojmanjem. Gre ga samo na te prečakovane, luka če je. Če je, je na... Na okay. primer, samo toko, ja. recimo da lahko zdaj stresemo. Meni je vedno zelo interesantno področje, tako da je razvojna psihologija človeka, tudi ženska. Razvode, otroško Tukaj se pojavlja en divji filiš, tudi otroštvo odrašča v nekem posebnem okolju, okolju, ne? ki to danes je že negativno vplivalo. Ne? In ta novejše psihoterapevtske prakse kako blazno ima ta moderni kapitalizem v sebi neki blazni motivator, ki izhalja dejansko iz nekega čustvenega represivnega sistema na zle, pravi poslovnost ne, na eni strani, potem pa hud represivni sistem, na drugi strani. To se zdaj v moderni psihoterapiji začinjamo Pojavlja, ne se pravi, mislim, ti Čakaj, zdaj za to, kar grega. Ne ne, ne, ne, ne, samo to bi rad na to figur. Ne? Ne, ne, ne, povej, tega, da se ne izpolni ta biološki mandat. Se pravi, nima časa recimo rojevati, se ne more razviti kot ono potential potenšo bitje. In tu se nekaj vloge družbene določuje, da je tako, tako bit, bo taka bit, bitna, tu še vedno, se pravi ta biologija, ne? ki potem vprašanje je zastavila, ali ti danesko si potem v službi do konca, ali pa, pa pač manj delaš, pa imaš kaj druga boljše razvitenja. Ne? Recimo na imaš boljšo družino, si več troci, hodite več moral naravih, nic ne. Mislim, tega se zdaj ne, ne dogaja, ne, koliko razvijem ne. Ti si govoril o mo motivaciji, ki prezhoja od najmanjšega naprej, od tudi družini te motivira. Profit pa, je, pa, nekaj vrste, užitek, zadovoljitek, zadovoljitek, zadovoljitek. Finančni, kakšni kuri? Ne, nekaj školi. Zdaj sem finančni kuri. se bodovaljamo o užitko. Kako se na Že okay. pa kakšna je, ah, onig, de, je. da je socijalnih mu še tam malo v te psihologiji, ali pa družinski, če hočeš, ja. uh, ko se ta otročno od, obzvojeni ja. motiv ja. ne izpolni več ti nisi poslatov, ne se viš, je ne vidi Da, in da ste jaz če, tis, Da, nisi. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne rezultato za do so motivirani od začetka, Bude Demotivacija, težaljenje, občutek da si izguba, občutek da ne sparaš v družbo, občutek odvečnosti, osamenost. Tukaj samo ampak gle je moje pro proti. Procent psihotiko je bistveno več kot je bilo 50 minut. Okej, samo malo valo da še slišemo... Mislim, da smo mi vam dajemo dovoljenje Ja se dajmo še tam, če ja, no, no, sektor. Ja, povezan z drugim sektorom ali je od njega kakoli odvisen ali je sredura, ali se Ja, ideja je seveda ta, da bi sodelovala. Zdaj, ker videt glede na pač pretekli izkušnji recimo področje sponsorstva in take stvari, so pač izkušnje take, da iz tržnega sektorja raje dajo stran od običkov, če dajo neposredno, se pravi ne preko države, ampak direkt v neke dejavnosti v svojem okolju. Ne? Se pravi, taka ves bi lahko bila ena ves, bi lahko bila lokalna, ne? da so organizacije iz tretjega sektora povezane z, z podjetji iz, iz tržnega sektora v nekem lokalnem okolju. Ne? In je smisela. Ne? Seveda tudi to, kar bi tržni sektor moral dojeti, je to, da črpa iz socialnega kapitala, ki ga proizvaja tretji sektor in da na nek način je moralno dožen ne? vračati v, v, v tretji sektor. Ne? Ker ravno to, kar se ti prej omenil, da, komunikacije in te stvari. Ne. To zelo izvira iz nekih svakodnevnih človeških dejavnosti, nekih stikov, vsega, kar se dogaja. Ne. In so zelo pomembne za razproduktivnosti v tržnem sektorju. Ne. Kar pomeni, da celo, recimo so teoretiki, recimo Paolo Virno, pač ta slovnica množstva, če poznate, ali pa recimo Boltanskine kapelova, ki sta v Franciji, da ni uspeli to v kapitalizem, razvijala, kak je ta nov duh kapitalizma in tak naprej, v bistvu, ja, črpa iz naših vsakodnevnih življenj, s tem, ko živimo, nekaj življenja, se družimo, operiramo, neke čist banalnosti vsakodnevne, s tem prinašamo k rastu produktivnosti, ne? kar pomeni, da tu gre za en tak preplet, da, da v bistvu, tržni sektor se res, mislim, se že na nek način že dokazuje tržnemu sektorju, pač, da ne, ni samo zadosten, zelo je prepleten s tretjim sektorjem in z vsakodnevnim življenjem vseh posameznikov, ne, in črpa tudi iz njih. Ne? To je, in to je argument. Jaz mislim, da je dober argument recimo tudi za teoretike univerzalnega temeljnega dohodka. Lepo, da je pa možno služiti v 95 velikega že ljudi, ki bi delali v recimo, tem, tretjem sektorju, pa en delež ki bi. Sej že imamo v sektorju praktično skoraj ne rabite ljudi, vse če mo se nekako težijo, se še to dolgo na omenja čutena. Ampak bi bila teoretično možnost, da bi, bi bili v drugih sektorjih, torej eni ljudje, ki bi, den, ja. recimo, prisistevalo s nestabilnimi in bi trgovali veliko bogastva, ne torej zaro bogati bogi, kratki bila pa ostala nožica, ki bi med sebo le posoderovala, ja. bi se cenili. Ja potem bi bili nekako, oni izključeni, <laughs> Na koncu tega stoletja bodo pač izključeni tisti, ki bodo zaposleni, ne. Ja. Ne, sem, sožitje, neke oblike sožitja tako obstajajo, ne, družba očitno se še zmeraj drži skupaj ne, in imamo, mislim, mi imamo tretji sektor. Ne, dosti ljudi vseeno na nek način dela v tem, nekateri zelo nas pao slabimi prihodki, nekateri bolj kot ne prostovoljno, neke statistike pravi, da, imamo, da milijon slovencev sodeluje v nekih društih in tak naprej, ne, Da je nekaj v to. Ne. Zdaj, problem je seveda to, če se pričakuje, da, da, da ta, dogajanje v tredjem sektorju vse odvisno od prostovoljnega dela, ne. to je problematično, zato ker pokriva res ogromno nekega dogajanja v družbi. Ne. Uh, po drugi strani pa tudi ni primerno nekomu, ki je brezposeln uh, reči da dela prostovoljno delo. Ne. Uh, zato ker prostovoljno delo, po mojem mnenju, vsaj je vsaj definirano šele kot tisto, kar je lahko izveno tistega, kar dela zaplača, ne. in Zdaj, da so brezposelni ljudje prostovoljci, je precej absurdno, Razen kaj, da gremo oči za študente, ki to v okviru še nekaj študentske življenja počnejo in tak naprej. Ne. Ampak sem mislim, da neke vizi so žite, ja, mislim, že obstajajo, ne? je pa odvisno sveda. Jaz mislim, da predvsem razvoja neke mentalitete in tega, ne? mi smo zdaj vseeno uh, uh, v začetkih kapitalizma naša država, mi smo 30 let za nekimi državami, ne? ki so že bolj razvite in jaz mislim, da, da grejo v neki druge smeri, ne? jaz nisem tak pesimistno se kakor okay, ne. Somor, neka pariš pa šant, mislimo. Yeah. Okay. Ja. Okej. sem zdaj že pred ko je govorila, da reza razvoj mentalitete, ne, da ti si pesimist, da američan, to bo sanec govori o tako ob lažju bila. Bo sanec. To gre bo američano, ampak, veš, Bosne 30 let pred Ameriko. No, morda bi je pa siniz to lahko da bi smo v Amerike 30 let, ko je sredstva, ne, ne, vam še vedno gred dobro. Vam še vedno gred dobro. Ja, razumim. Ja, zdaj, ne, Karolina me je tudi namiknila, mislim, da do ene mere smo debater iščrpali, lahko bi se še dali, pogovarjati Se namre, še Mala se še bomo zure, ampak gre na to, da še imamo film in kaj se ne, ne robi, ne, jaz predlagam zelo ti. Jaz, preblaga, jaz sem, filma, debate. Če se strinjate, oziroma če menite, da bi bilo ta film, pogleda sve, zgodi, poročam, da ga že ne mhm. program. Ampak, lahko pa diskutiramo naprej pa pač film je Gledaj bi eno en skrepno, za, eno morebitno yeah. skrepno besedno. Ja. Zdaj gremo s to zadnjo zadevo, ki bi predlof, in spodek bi vaše predlof, Tore, Gremo zdaj konkretno, kaj bomo, mi, ki smo tukaj, gremo in nas bo kaj naredi. Jadno? Jaz kaj kom... ali ulici, še dalje kot no, no. <laughs> to bom. zdaj tako, tamo se omizijo, no, ne? tak, tak. tak. Gospod, pro, potencijalni neprosto vorec, ki ima jo <laughs> uh, Jaz sem primil, prebral še enkrat knjigo Permakultura, ki je zelo navezana na našo temo, če prav mogoče Kako? je tema? Permakultura uh -huh. je za trajnostni razvoj, ki je ma ekonomsko vlad, ima socijalno vlad uh, in hoče dovoljati povej vsega še trajnost. Torej, ne samo za danes in minuti, ampak tudi za politične. To ni kultura v Permu. Ne, ta je da. Daj, da je Kako bomo delali danes, da bomo lahko videli jutri? Situacija je sorazmerno zapletena. Zdaj je za pogovor je lahko, ampak resničnost, bi pa to kar težko prišlo. Mislim, da bi postopki di mogoče prišli nekam, kar je bi jaz pač osebno pozdravil. Druga stvar pa je, da če rešitev vidimo, pa čisto v neki um, ustvarjanju neke um, osebne, osebnostne mikroklime, v kateri se dejansko do neke mere distancirajo do vseh teh nalepk, brezposelnih, takšnih, In se potem človek. Gremo v neki samo uresničevanja, v smer, smer dosega, ne vem, izobraževanja, potem še Izobraževanje, potem <gled> malo, vse malo naprej, razbistu, kaj naprej recimo, no, potem lahko še naprej škoditi. Potem, ko si že videl, stane. Se res ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Nismo mi, niti Budi Slavi, bili deležni, niti s strani Amerike. To je tudi svetovno merilo, ni tačno. Recimo, samo uresničevanje kot neke vrste, recimo po samem Mazoru, po tem psihologu, kot nek res najvišji možni razvoj, pa vse te ignore. Mislim, je to ne glede da ti bil Ali dejansko nisi. To je neka nalepka, ki, ki na tebi živi, in pa ti si res ki se obnašaš v tem skladu. To, kar si v ognju, to fantastično piše. Um, Ponašaš pač se v skladu z neko etiketo, ne? z odnačevalcem. No, da še stupiješ kavo. kavo, recimo za izraženje ne bi biš šal vremenim na povore, goreš letko na no, sprehod, dobervija, pa nazaj, da biš še zdravlje, pa prideš na no. nazaj, pa pribereš eno knjigo, pa greš na imlalko, pa kar kolik pa, pa piješ. E, se, to je ideja, ne, ne. da se organizira... A, da ne, mislim, a ti ja. prostame, kaj ne, ideja, no, bo? Ideja je, da pač to, kar, kar je treba razviti, je ta občutek, da se da organizirati življenje, pa osmisli življenje izven klasičnih oblik zaposlovanja poslovanje v tržnem sektorju. Pašnji, da to, to ni, ni edina stvar, ki določa življenja, da identiteto in vrednotine. To je point. Ko ja sem pa nekoč, ko sem bil v Gorišnja, res bil tak zelo optimističen. Ee, da se. To je, je, je, da, je stajan, ja. Ucom, da sem se zelo, zelo sanhtvena in je lahko pravzaprav zelo drugače, zakaj sem pa moram mi operet vse sile, da ne bi tako moramo konstantno to početi. Ker je lahko začes drugih scenarijev, to se pravi, da Po tem todav smo videli, da jih lahko samo, recimo šest delal v Evrem sectorju, pa je do je pa pa 1 900 000 kratnostje v EvShivnih do mora da ne bi prišlo, ki je v Pa Pa Na internetu. Ja, taj nima zloge. Vse bo No? Lahko daš to, ja. kaj ti dam. Ja. Zdaj, zdaj, zdaj, zdaj, zdaj jaz A ja se jaz pol spogodno tu javim. evo, samo malo. Evo, to okay, so ti viri, uh, po imeni se vsi preko Googla iztiskajo. Ta to je vse, to so vse ti viri, ki so bili zdaj zbrani v zdajem čas neke analizije. Robi bo dal, robi bo dal. to to na spletno stran, ja, lahko daš, pa se to, to dogledate. In, in to s tem zmesel ja. s kognitizacijo, da zdaj ja. pomenem, ok, jaz bom del, ne bom vsega predal, del tega gradiva bom prebral, bom na ene takrem sestanku, če mesec, ali kaj se bom razmenili, povedal, kaj se pobraval in misli. No, to je ideja, o, To je za mene akacija, <laughs> ja. to, je to tuto, No, pa si bomo tam srečala? Okay. Okay, Grega, um, no. Jaz, jaz samo, uh, kak bi samo, kako bi rekel, to je ekonomski, ekonomski izraz, pa nebo v kratkem brifnu svoj bremer poza. Uh, uh, zato Malo me je sram za vlogo, ki se je gredanski grev, pa naj je prav pride ena vloga, prav iz pesimistične strani. Prav pride ena vloga iz pesimistične strani. Ampak da tak... Taki pogovori pač treba tudi prava delabilna ekonomista in žadene sradi odvetnih Ampak ne govorimo o tem. Brez Po pogorbah, ki imam sklenjenih, sem nekak izče se lahko naselje Bozunskih nekaj študiracij. Išla bo knjiga mogoče pri eni izmed petih zamožk v Sloveniji vtok. Za to knjigo, ki smo jim odpisali nekaj 4 do 5 let, bom dobil plačno toliko, koliko bi kot uh, kele, ki je za kaj ne rabim dobene kvalifikacije, čeprav dejarske potrebno, Nažalost, nekje v 3, 4 meseci. Po drugi strani, če bom to včasih uspešno odkril, bodo moje delo imenovali črnci civilizacije. In bom poslušal bogataše, kar bistvu dan ni važno, kako je važno biti kreativen. Jaz pa sem kreativen, pa bi bilo bolje, če bi šel delati za kar minimo, glede tudi kaj mi je nam čas nam najeda časnih življica. In ker tu ne vidim, čisto vodobenem od teh ljudi, vodobenem od, od uh, Paulo Gantarov in Paolo Gantarov iz Kati Grupa in bozo, bozato, punih keša, ki mi prodajo, da je vašna kreativnost, ki je na tome, čisto vodbenega interesa. Da bom jaz za svoje dejavnosti, ki je v civilizaciji najboljši živel, koji živim zdaj, Tako dolgo, ne vem, kaj je zelo slabo, kaj je dobro življenje? Dobro življenje je, da imaš eh, pri 18 avtom, eh, da razne izpite si da plačaš, da imaš pri 25 svoje stanovanje, da se lahko odstarža odsteliš, da imaš eh, pri 30, in odroke, ja. pri 30 in odroke, in vse skozi dovolj denarja, da kvalitetno preželanjuješ sebe in ljudi, ki so ti blizu. Pole tega pa, da si lahko... Okay, za to vse potrebno. Moja žena je imela otroka pred 22, pa nije imela službe, pa nije imela nič. Jaz pa mno služo. Pa niso imeli auto, pa niso imeli za pa zato pogledaj glede Pa... pa to, ti si praviš, kaj je lahko? To, ja, ne. to ni pravi To je skletko, Ne, sve kaj, za, ku, kaj, je poprečno, kaj je za koga, ne? Zahvala poprečno, v Za auto. Voljo se taksi. Če bomo. Ja sem nego taksi. To Ja, biznesne. malo neka reč. Pomembno je, men čisto ponujem, to kar sem rekel samo z uresničevanje, ker namen bi bil, da bi se ljudje ukvarjali z ničim, v smislu nekih, ne vem, kreativnih Nekaj, ne ne Ježko je po ma kube, Maslo kube. ki si ga omenjal, najprej spoda je papico, pa te stvari, pa samo srečevanje na vrhu. Ne? to je ta težava. Ne? Ti rabiš se, se, se osnovni moraš, dohodek, rabiš ne. Ja. Ja. ne si rabiš osnovni ja. dohodek, preživeti moraš na suhem biti in, jest, in to je dejstvo. Zakaj točno so pa tise stvari, kaj kdo rabi? seveda neko nekomu iz, zdaj, ko se dogaja tisto iz 20 000 na 10 tisoč bruto, ta bo predsi trpel ob tem zmanjšanju plače, čeprav se nam to zdi smešno, ne, ampak verjetno glede na stroške življenja, ki si jih je ustvaril pri plači 20 tisoč bruto, bo verjetno zelo občuto to znižanje plače, ne. No, samo 118 kriv, Seveda, se, kje je tista meja, ki si nisi več sam kriv, ne, ne evri, je, evri, je, 100, ali lahko preživiš s 500 evri, ali lahko s 1.000 ali lahko s mesec, tisoč. pa t Ne. Hmm. Vlak, simili, ja. Poprosim, ne. Se smililo, ne sem strašno. Ne sem rekao, da se mi smili. Ne, ne gre za to, da se ti moglo smilit, pravim da, da, da bo občutoval, da. Ja sem za samega sebe, da lahko preje iz 505 do 80 ali do mesecev, če neiham kredit. Ja verjamem, mislim, verjetno se glede na potrebe različnih ljudi lahko strošek mesečni bistveno. Pa bi za ne radi za konkretno zmenbi Zdaj ja jaz rekel da bom del teh materijalov ja. prebral. Katerine, prebene, no. Katere naj preberem? Katere bom kdo je pripravljen, recimo pa, se, je kmele, se se ja. bomo, to Evo to je, zelo predlog, je. Zelo je predlog. Tisti tisti resno predlagam tisti. Razumem, Tisti, ki bodte pripravljeni ne? sodelovati pri tem, pa bo Robi posredoval maile, pa se bomo prav tu v pekarni, se bomo srečali, se bomo sedli in si se zmenili, kaj kdo naredi in kaj bomo, bomo naredili. Zadeva me zanima, zanima, ja, sam smatram, da je to zelo dolgoročna zadeva, da to ni stvar, ki bi je tako rekel, da bom ja se odopati na Ne, to je pa nekaj, na čem treba delat, ne treba delati. moj način za zmišljanje je memorandum, da memorandum, da Ja, pa še ni reči, nekaj dost Dajmo zdaj zaključiti, pa bomo ne, ob drugih priložnostih še več, ker nas malo odnaša da že v vse konce.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 Bočeš ima si kaj od vas poznato film, gre za jeden zelo kultni aktivistični film, McLebel je naslov, McTosh, pa gre za jeden spokojč med aktivistim, pa McDonald'som, skakaj korporacija, napravim civilni družbenci. So jih dobili? Prvi ni bilo, bolj dobro. Tako je tega, kar se nič bolj bolj ta dokumentarec je kar precej znan, ima si kje, že ima res nek zeločen kultni status, pokaže res kaj sem že prevekl nekaj stopovat precizirno nek družbo in pa aktivacijo. Posledice, danes mogoče niso več tako aktualne, ker se bila ta zadeva se dogaja v 90-ih, ali pa mogoče so, da se pravi, res tako govorim, kot pa skušam zadeva čez predstaviti. Zdaj ne vem. Sevarnbi da ga pogleda, pa je noteno, prav za začajam na prejšnje zadeve, ker se dica omenil. <tis> jaz mislim medtonavno. da se večina nas gostala bo pa bomo pogledali, ne? Kaj zadevalo je za benefanca? Jaz bom poznal Leclerca. In vozo sem ljudi, ki z Leclercom imajo 417 € plače In sem žensko pražil pa za koli kurac po hodi službo. Rekla je: "Kar pa to Kaj pa naj dela?" Ona bi od socijalnega doba na 20 do pa od nekoga na isto, že bi bila brezdena, pa halo. Ona mora biti družbeno aktivna, pa ma magare za 418 let plače. Eh? če se si rekel backdonna, skatama, tudi je tukaj, tako podobno vrhebske plače. Eh? V in industriji, v bistvu, jaz poznam eno, ki ima 390 euro plače. Ne more veti manjko štivstu Ne je. more red manj ker potem, potem, potem nekaj golepa. Ja. Ja. Ja, minimalna, Izplačila. Ne? Minus kredit, ampak plača Hočeš řekl, jaz sem, naj izpol službo, mm -hmm. jaz v glasno praksimente, vrejente, mir, deklerka se špobili, skočva, na pol kodnih glasno, ker je srce ne je dalo, v da golo. Rejo, ne? Uh, A, če krati od tega nič imel, ampak, halo, ne gre, za tebe imam službo, ti govori. No, te so prišli, tudi ne, <laughs> Šofere, ki spet imaš, šofere ja. ravijo ručeš. tudi? Jaz sem je tak. Ja? Ja, ti je mnoho zvonil tvoja telefona. Se kom... že razvažel, kaj če ljudi tu, isto v vinki, pa to mi sploval <laughs> je. Ne, ha, ne, na uh, stareje, pa desne. Aha, ne. Imam pa eno praktično zadevo, no, z tudi tam sem že delal. Moram, uh, neče niso tako da vodejaleče, pa še nekaj, no. Uh, Mislim, da tako je ki takoj. To ja. ja, no, je zelo, zelo pomemben, zelo res, zelo vidno. To, da se prirejemo, pomeni, da se To je zelo, zelo pomemben, če poglediš. za poslitev in tega, da nasprotuje ta dokumentarec. Upravlja cel spektr težav, ki jih ima McDonald's, družba in druga McDonald's. McDonald'som. V bistvu gre za to, ja, da sta ta dva aktivista pravzaprav prav šlo za skupino, ki je zdaj vrnila spisa izdala 91 pamflet, v katerem je pač McDonald's v nekih točkah podorila nekaj največja težaja, največja probleme, ki ta McDonald's ima. In ta pamflet je delila javnosti okrog, to je McDonald's razumel kot slabo reklamo glase in seveda, kot v podobnih primerjih se pač korporacija lahko hitro odloči za tožbo, oziroma seveda nekaj zagrozdi ti se pač mori upravičiti, ker negače pač padejo pod... Uh, to pito, da jih pač korporacijo toži, tukaj odprovedi, da se toži z korporacijo. Uh, razlika, ki pa je v bistvu nastala, oziroma zakaj je ta primer tako spiti, to je v tem, da ta dva se nista htela prevečiti, skaj, kad uh, ste se pač skusali, ta boj med uh, z Davidovim Goljacom je skoraj reče, In uh, pač iz tega si z tem najbolj legendarnih pravnih skupadov v zgodovini britanskega, pa tudi nazaj na tudi evropskega sodstva. In uh, pač ta film potem to nekaj popisuje. Kako se je to razvilo? Prit, tožba potem? Ja, tožba se sva končala za obritmi donac, ja. ampak je pa seveda splošen vtis, splošen rezultat je ten, da nekdo nec mogo popolnim astrovnico. Z ja. kakšno je za fizično zmago, Pravno je z McDonald's pa Pravno je z mojga McDonald's moralnost pa bolj. In v tak primer je, ker v to, to, kaj se je zgodilo, pravno na poznem premeru, danes pogledajte McDonald's. Mislim, to, kaj se je zgodilo od McDonald's, se da bo spremenil neke svoje politike, da se mi postavijo Ne, skoraj ne postredno poslednice tega In gleda to, da je to korporacija, ki je večja, pros posložavajo skupaj, tako nekaj razlika se danesko zgodi, če se do konca. Sicer za svojo škodo, nekaj. Pravim, to je Jaz bi ga res Mi smo se že kar nekaj časa trudili, da bi ta film pokazali, da ta film odkupli za počpravice. In tako dalje. V bistvu bi smo celo dogovorili s tema dema aktivistoma, da je pače v malo bolj v sklopu v prišla, pa se potem zapletlo glede same kopije in tako dalje. Nekako da ni bilo možno ispele. Um, zdaj, še vedno je možno. Samo res je zadeva že malo izven aktualnosti, kot rečeno. Zadeva se doga, začetko 90. Kmeta 70. je nastal kratek BBC-o dokumentarec. Na to temo in z tistega dokumentarca se je potem razvil ta sila černi dokumentarec. Uh, ki je potem tudi imel uh, kar neke projekcije v sklopu uh, rednih programov, čeprav tj. se bale, še vedno na 7 milijonov bo bilo nekaj aktivističnih projekcij, da je tako kot je